Triggavarning, äntligen en orsak att sörja på långfredagen. Nå, no, god morgon, god morgon, god morgon. Vem ska ha sig på käften? Välkommen till Triggavarning, där vi idag diskuterar våld. Mm, yeah, fuck yeah. Mm, vem visste var den satt? Ja. Nå no, men Nikolaj, hur mår du idag? Mm. Ska du ha dig på käften eller är det bra? Uh, oj, alltså jag, jag har nog sysslat med, tillräckligt med själv, själv våld här. Är det så vi kallar det? Nå no, Nikolajs självbefläckelse till trots. Så um, ni kan ju skicka in och utöva ett sedvanliga verbala våld på @gmail.com skriv in och berätta hur fucking dåliga vi är på allt egentligen Ja, och vill ni som sagt beskriva hur, hur dåliga vi är och hur mycket vi förtjänar stryk med lite kortare och mer ekonomisk ton så då kan ni, då kan ni skriva på twitter att varning 1 ja och vill ni bara närpäsar upp här så kan ni också gå till vår facebook-sida och Säga någonting som att skugga bok och nu slåss på vår väldigt, väldigt dumma Facebook-sida. är kul. Mm. Men eh, våld. Mm. Att vissa skulle kunna säga det som vi gör nu, som lite våld. Men jag säger, sakadik, mm. också en form av våld. Men hör du, ja. på tal om våld och på tal om källvåld, ska vi börja med de här fucking hatarna? Ja. Äh. No. Låt dem oss, men varsågod. för får dra den första hatten. Okej. Oj, oj. Nå, det passar ju bra. Fatality. Titta. Äh, när jag river huvudet av honom så faller också inelvån ut genom röven. Samtidigt som hans barn gråter i hörnet. Bakåt, bakåt, neråt, neråt. High punch. Så vi har gått full cirkel nu då till Mortal Kombat. I like it. Mm. Så, så verkar det. Räkna sen Bay Valley. Jag, jag, jag hör på dig hur avtrubbad du är. Ja. Så det, det var, det var väl, väl inlevt i det där. Mm. Ja, Sen i något börjar okay. bara liksom sparka Nikolaj och slutar inte. För jag spelar så mycket Mortal Kombat. Ja, ja. Nikolaj. Alltså, jag har en att du kan spela Mortal Kombat när du gick i högstadie? Uh, nej, jag tror att jag spelade nog sedan jag gick i högstadie faktiskt. Mm. Uh, ja. Nej, det var bara där, det var ju. Jag undrar om jag än idag, om jag måste, så tror jag ska nog minnas varenda, hur man gjorde varenda fucking... Uh, Specialmove och Fatality i original Mortal Kombat, för de är knapptryck. Mm -hmm. Vad säger det? Säger det att jag är en en sårlig liten pojke? Eller kanske inte så liten längre. Ja, så, så äh, du säger mål. att du säger att du är en världsvan man, en äkta. Ja. En äkta, vad ska vi säga, kosmopolit. Insann. Jo, no, men den otillfredställande rivar i graden att riva och fitta efter en lång dag i skolan. Mm. När man går det på centrala lagståndet i närpes på Mosebacke så finns det bara ett sätt att kapa, det att fara hem och elda upp någon jävel efter att man har buckla sitt ur dem. Mm. Så är det. Mm. No, får jag dra en hat här då. No, om du måste. Ja, jag tänker göra det. Mm. Oberoende av din ja, hot om våld. Mm, jag bara står här och radierar ondska. <laughs> Min son Okej. Okay. Hunden där som ingen orkar lyssna på. <laughs> ja. ah. Inte kan man ju slå någon annan bara för att hänbär sig illa ut Hur tänkte du nu? använda era tala om det här och sluta bete er som babianer. Jag vet nog du kan använda din mun på. Ja, just så. Alltså, mm. Det Alltså, typiskt. Det är, liksom, det är som ett urmärk. Så, ja. börja, liksom, så, så vet man att börja man diskutera eller nämner någon kroppsdel. Så vet man att min san kommer, och med programledare, Samy. Att dra till med någonting snusigt och opassande. Någonting våldsamt. Mm. Det förkastligt säger jag. Förkastligt. Nu håller jag en block och trycker upp åt en massa. Mm, jag förstår. Ja. Jag förstår. Du, det, det kommer lite för nära dig det här. Ja. Men det är okej. Vi jobbar på det. Ja, då drar jag med min luva och... Posteräll på det med mitt skelett. Okej, okay, kanske jag måste slut med Mortal Kombat-referenserna um. Okej, okay, en till. Harpun i ansikte, horror. <laughs> kanske jag är lite avtrymmar, vem vet? Det, det ja, kan men... nog no hända. Jag tror ja. att det är alla de där, de, de där Super Mario-timmarna ja. <laughs> du har haft ja. för dig. Ja. svamp Stampa ihjäl kölpaddor. Ja. Det är sant. Ja. Nikola, vet du hur många gånger jag har gått bärsarka gånger? Liksom äter bara vilt börja kasta äldbollar runt mig. Fuck you. Alltså, alltså en, en, en gång mer än vad man skulle tro. Jo. Mm. Ja. Det börjar bli som det här att liksom att ha. Liksom. <laughs> jag, har, jag har åtminstone haft sex en gång mer än du har haft sex den här veckan. <laughs> Som jag sman. Eller nej. Eller nej jag, har, jag har åtminstone haft sex uh, dubbelt mer än du har haft sex den här veckan. Som att jag har två gånger noll och fortfarande noll. <laughs> ja. Okej, okay. no, men fine uh, no, Men vad är våld? Att det, det, mm. om vi ska göra det här måste vi väl göra det rätt. Det. Att, ja. vad, vad är våld? Att det känns ju som en dum fråga för alla har ju nog en aning om vad våld är. Men det är ju ändå ganska relativt. Att, vad är våld? Och liksom Vad räknas som våld? Mm. Mm. Är det liksom det här språkbruket vi använder som många äh, ideligen äh, skriver in och klagar på? Är det en form av våld? Är det faktum mm. att vi gör äh, kämpa på våra homosexuella lyssnades bekostnad? Äh, att vi använder äh, ibland rasuttryck och liknande? Jag tycker fortfarande inte om ordet ras. Ähm, mm. Är det liksom våld att Mm. Nu så är det ju folk som inte liksom äh, förstår liksom kanske eller och vi försöker å åstadkomma i det här programmet. Och varför ska man göra sådana saker egentligen? Bögeri! Se vad jag gjorde. Men, mm. äh, men att ja, våld eller måste jag liksom slå dig i huvudet med brännbollträ så liksom det är att där bara flyger var hela ställe innan det räknas som våld. Ja. Ja, jag tycker ju nog alltså. när definitionen kan man säga som att det är någonting som en handling som är ämnad att orsaka skada. Men, mm. men jag är ju frågan att det är, räknar man att det måste vara liksom fysisk skada. Mm. antingen på en person eller på, på föremål eller ting. Uh, ja liksom i relation till det här programmet så mm -hmm. nu, nu ska jag väl vara försiktig nu då för att inte äh, peka ut någon men om någon lyssnar och känner sig berörd så får jag väl ta det då äh, så jag var på en en mindre social tillställning här äh, i slutändan hur var människor så hur var människor så otrevliga där då ja, nej jag vet inte jag var, jag var väl aningen är var väl varningar, sjukröda, den där måste ju vara två veckor. Ja, men jag, jag var nu där. Då, jag var för folk mig på de här grejerna. Men nu rockade nu då vara eh, en kvinna där. Och, mm. och, och hör och häpna, den här kvinnan var, var inte vit. Så, mm. så jag måste ju nu säga nu då åt våra lyssnare. Bara som jag är beredda. Jag stod där liksom riktigt nära en livslevande neger. Och, och vi, vi liksom rörde varandra och vi talade med varandra ett hur vi känner varandra från tidigare här och, här. och hon hade inte en ät i mig eller offra mig till sina, till sina hedniska gudar så alltså, det var riktigt konstigt jag vet, jag var lika förvånad som ni men vi stod där och sen så kom det fram en person som jag visserligen äh, vet existera men inte nödvändigtvis känner för att säga det så diplomatiskt jag kan Uh, och yeah. kom fram, direkt fram till oss och började en dialog om uh, att uh, hon min son, hade hört då, på det där programmet som jag gör. Det var det här programmet. Väldigt kryptiskt. Mm. Kryptisk. Ja. Mm. Och uh, berätta hur förkastig det var då, att vi var som så rasistiska hela tiden. Då, framförallt mot mörkhyade människor. Det roliga yeah. var ju då att då stod ju uh, den här tjejen då, som jag stod och talade med. Det var säkert bara en mm. till, tillfälle att jag stod och talade med henne. Då, och hon mm. frågade ju då liksom vilket avsnitt då. För hon hade ju då lyssnat på programmet också lite nu. Som. Mm. Uh, och det var ju inte riktigt säker på. det, Men hon hade ju helt klart hört då, att vi hade använt ordet neger i ett avsnitt. Mm -hmm. och, ja. uh, sen då som någon har poängterat ut så hade vi gjort ett avsnitt med just det här. Liksom, I det av våra tidigare avsnitt. Jag minns det, ens, det var avsnitt. 10, kanske vem är rädd för svarta man så heter jag i alla fall och det var någon som räknade ut av vissa ord att 260 267 gånger kanske det, det är sådana här, här hjältar som det behövs mer av det är det i herregud, vem, vem bryr sig liksom fräd och liksom ordning i världen, när man kan sitta och föra protokoll uh. <laughs> precis men det säkerligen var det på tiden vi har Thomas i programmet så han stod ju nog säkert för huvudparten av dem. Vi, Nej, jo. vi är ju ganska ja. samma gossa trots allt. Ja. Uh, men i alla fall, det må nu vara som det vill. Då. Men, uh, uh, men det roliga var ju då att vi hade ju då representanten då, för liksom den enda ägaren i gruppen för att använda de egna uttrycken. Då. Uh, ja. Hon sa ju när hon lyssnar ju liksom... Ganska regelbundet att hon blir inte så offended för att vi använder inte ordet för att skada utan vi använder det ofta för att visa en point av hur dumt det är. Det är dumt att använda det ordet i Herrens år 2018. Det är en kritik mm. men no jag men det blev ändå en debatt av huvudsaken som vi alla visste så var att eftersom det användes så var vi rasister. Och mm ha -hmm. klar och så vidare. Och sen så kom en annan ja. person. Och också då måste jag känna att, att han hade då lyssnat på vårt program. Och han kände sig väldigt upprörd och tyckte att det var ett hemskt äh, program som inte någon borde lyssna på. Och kan okay. referera till hur han tyckte att vi hela tiden satt med kvinnor. <laughs> Vilket mm -hmm. var intressant att och diskutera med om att få kvinnor där. Äh, men, ja, inte vet jag. Uh, men säkert våld. För det är ju så här: vem uppfattar våld? Alltså, mm. våld är ju. Jag menar, kan jag göra våld mot dig om du bara uppfattar att det är våld mot dig? Eller måste vi som båda vara överens med erkänna en våldshandling innan det faktiskt blir våld? För att jag bara tar, tar upp det här nu då. Fingercitat, citat, nej, slut fingers citat exempel. Därför att jag tycker det är som så dumt. Uh, och att det visar att folk inte alls lyssnar på det här programmet lika mycket som de borde. Snälla, berätta för era vänner. Lyssna på trigga varning Och spoiler varning lyssna på hela sheetan för FaxAid. Social med, mm. där finns vi. Um, men uh, jag bara säger att liksom bara man nämner en sak. Till och med om man nämner en sak som en kritik mot våld. Till exempel om man mm. nämner att barnmisshandel är fel. Så bara för att man har nämnt ordet barnmisshandel så förespråkar man våld på något vis. Enligt vissa. Mm. Det enda sättet att inte utöva ja. våld att sitta helt tyst och helt passiv och aldrig reagera på någonting. Tydligen. Ja, men, men, men jag tycker är, är man inte då, då, så till, då blundar man ju bara för det. Ja, det tycker jag också. Att, att det, det är ju jag, jag tänker att man måste just ställa sig den där frågan att var liksom uh, för det finns ett sätt som man det bevingat, bevingat uttryck det här att uh, saker för, för att ja, ja, exakt. Ja. Ja, exakt. Du, måste måste jag lata dig liksom volvföra dig på det här sättet. Ja. Jag läste läste inte tittnell på kvällens avsnitt hora. jag läste ju den. Men, men som du vet, så har jag svårigheter med läsning och skrivning. Ja, inte det, det, det. är inte lätt det här. Så, ja. men, men tanken är det där att egentligen liksom. Det, det, det räcker ju bara med att man inte gör någonting för att liksom det undaska det ska segra, Om vi säger som så. Om, om vi vill. Tala i svartvita men var typ Winston Churchill eller kanske Roosevelt som sa att allt som mm. behövs för att ondskan ska härska, så att liksom, tillräckligt många goda män inte gör någonting. Mm. Jag tar nu då han refererar yeah. till män som människor, inte övendevis män. Eller kanske gör han mm. den de jävla chauvinisten. Och Nikolajs Malysdexia, är herregud vilken We värdelöver. Men det är ju Men det måste man ju framhålla Det är ju nog en viss skillnad På passivt och aktivt våld Att det det. Aktivt våld är ju oftast Ändå ganska lätt att identifiera Jag menar, det, är, det är ju som så lätt om, om någon bara kommer fram Och liksom sparkar någon på småbrud Mot att om någon Bara Total ignorerar uh, En annan person mm sådär. Yeah. Båda kan ju vara väldigt uppenbara våldshandlingar och menar, det är ju en sak att den här aktiva våldshandlingen när du springer fram och sparkar någon att okej okay, så hur är komplicerad right? Det vet mm. alla som lyssnar på det här programmet mm. uh, att man, man måste ju liksom om man lämnar bort sådana här saker som liksom källmaterial och timing och liksom fucking och allt annat egentligen så ja. kommer ju humor egentligen ner till att kan någon förstå mig och vad jag vill förmedla att det är inte mm. ganska roligt om jag liksom sparkar dig mellan bären, är inte haha. -ha? det känns haha -ha för mig, för inte ha, ha för dig varför liksom ligger du i ställning och chippar efter andra um, mm. så det handlar ju egentligen om förmågan att identifiera och dela med sig men jag tror att springa och spark någon liksom, äh, lätt på bäna och, liksom och i hopp om att göra någon slags chockhumor. så jag är aktivt våld. Men inte med passiv våld att liksom säga, bara ignorera någon som har blivit ska vi säga, rånad eller våldtagen bara för att man inte vill befatta mm. sig. Bara man bara går gatan fram och låtsas inte säga dem. Ja, man slår in dem mm. kanske i huvudet med ett hjärnrör men inte på något vis ännu värre. Mm ja, jo alltså för den kan man ju så att säga den här att våld som riktas direkt mot någon mm. ett, ett, ett knutnävsslag eh, liknande liksom, eller, eller om, om man då räknar liksom verbalt våld mm. så, så det är ändå så att säga du nu, nu vill jag inte säga liksom, att det är bättre på något sätt, än, än det här liksom passiva våldet, att, att man skulle ignorera det, att man, man skulle liksom frånta den här personens liksom dess värde som människa. Men, alltså, men, men nu är det ju den där, för att det riktas liksom mot den här personen, då det är så här, aktivt, då, då, är den där, då är den där personen ändå liksom där i fokus, den får den där uppmärksamheten. Medan liksom, ett passivt våld om man tänker det att man skulle totalt ignorera någon. Så, och, så det är ju det, det, då förringar man ju också så säga, den där personens liksom, hela, hela existens. Den, ja. liksom, den, den har ingenting. Den är, det är precis samma som om den inte skulle vara där. Ja, jag sätt. tror det finns ett ganska klassiskt exempel vad gäller barnuppfostrands med någonting i stil med Jackson, Kors, Arab eller någonting. Uh, mm. att man kan vara liksom no, men du har en kärnfamilj då och mm -hmm. i den här familjen då så finns det en pappa och så finns det då ett barn av obestämd kön uh, så du har två alternativ du har en alternativ att den här pappan i princip systematiskt misshandlar det här barnet under hela uppväxten tills de blir myndig inte av hat utan bara för att liksom, ska vi säga, fostra det här barnet till erkänt som individ. Mm. Uh, det andra alternativet är då att uh, liksom, barnet är där och fadern liksom är så, så mycket att han tar han pengarna och ser till att det liksom finns mat och så här, Men annars total ignorerar han barnet. Mm. Liksom, kommunicerar inte annat än att ge order och liksom, i största skäda interagerar inte med det här barnet. Och så är frågan med vilket är värst. Uh, och mm. Tanken här är ju nog att man. För att svaren på båda är ju att de är ju helt kastigt ur en uh, pedagogisk synvinkel i vilket fall som helst. Men det är inte det som är poängen. Mm. Poängen är liksom att det ska vara någon sån här. Att man ska applicera det här för att fundera ut. För att de säger att i, i alla fall där det, det har att göra med föräldrar och barn så är ju de här som de två extrema sidorna då för, av föräldra interaktion då, av föräldrar som finns där då hela tiden uh, och man menar väl då att i vilken familj som helst så finns det så måste det finnas de här båda extrema grejerna på ett spektrum av barnuppfostran uh, mm -hmm. så vilket är liksom vara du eller var är din pappa eller liksom vara du själv som förälder och att, och att när blir det liksom för dåligt åt vilket håll och när är det liksom helt ohållbart, när liksom blir säg barnet eller relationen för skadad för att reparera mm. och att det mm. rör ju sig i största grad om olika former av våld ja mm. det, det, det gör det ju jag tycker man har väl i, i, i forskning med med, med djur mm. jag tror att det är det med, med apor mm. speciellt så är det ju den här då, då den inte har en, en närvarande uh, en närvarande moder mm. så, så så blir det ju så det man, man kan på ett sätt nästan se si se si den här den här bristen som uppstår hos, hos det här liksom. Talar de intimitetsbehoven idag alltså? Uh, ja, alltså det, det, det, det är ju det där inte. Ja, ja. Och, uh, och det där att det får någon sorts uh, respons de, det. Nu minns jag inte exakt. Alltså nu, nu är min, mitt minne lite fragmentariskt av det här. Men när vi ändå talar om APO så, så minns jag att de har ju gjort test där Liksom så här unga apor. Då. Uh, och mm. tanken var väl att de, de hade Thaido grupper av apor. Och sen så hade de i det ena fallet så var det alltså att de, de hade något sådana stimuli. Som typ ett jättehögt ljud och någonting skrämmande för apan. Och i det ena fallet så hade de satt typ en docka, typ ett ansikte på det som var lite mjuk. Mm, och i andra precis. fallet så hade de satt någonting, typ bara en plåtlåda eller någonting då, Och så såg de liksom, skulle de då, hur aporna reagerade, vad de associerade till om De liksom präglades då på den här surrogatmodern då och så här. Yeah. Uh, och skillnaden var, eller som, tanken var att skillnaden var väl egentligen inte så stor alls. Att liksom båda grupperna så gick som direkt i den här surrogatmodern vare sig den var mjuk och trävlig eller om det bara var en ställkall pinne. Det här behovet av intimitet var så hårt när de utsattes för våld att de måste associera direkt till någon och försöka hitta den här mm. närheten. Uh, det test, ett annat test som de gjorde så var uh, att, nu måste jag försöka minnas uh, att, jo, de hade gjort sådana här testar att att se liksom hur, hur den här närheten påverkades när de blev ignorerade. Så att det fanns vissa, jag, jag tror det var apor. Vi säger det var aporna för sakens skull. Att, mm. uh, att det hände någonting och sen när det hände någonting då så försökte de ju söka uppmärksamhet. Vi säger att det var ljud igen eller någonting. Och att vissa av de här grupperna så fick som de direkt den här uppmärksamheten. Mm. Uh, vissa så fick ingen uppmärksamhet alls de blev total ignorerade och vissa så fick uppmärksamhet slumpmässigt ibland uh, och de visade väl att av de här grupperna då så, så blev det just de här som fick slumpmässigt de mest skadade då, socialt mm. Mm. Uh, att man skulle kunna tro att det var de som aldrig fick det men tydligen så var det så att för de här som bara slumpmässigt fick så blev det som så viktigt att bygga en kontakt att få att bli sedda, att liksom bli hörda. Att de yeah. blev helt som så här uh, erratic uh, om de inte fick det. Mm -hmm. De gick nästan till vilka extremer som helst för att bli uppmärksammade och hörda och sedda. Uh, och Vad vad det här är med våld så tror jag det är lite sådär att som jag har läst och förstått Mm. Så är barn som utsätts för våld. det är ju ingenting ovanligt att utsätta barn för våld. Jag tror alla barn blir utsatta för våld i någon mån. Uh, jag menar jag utsätter mitt barn för våld varenda dag. Därför att jag måste. Uh, därför att. Vill hon inte byta blöja så är det, inte, det är ju hennes val. För då ligger hon där liksom. Typ, med bajs i fittan och det är ju inte så bra. Uh, samtidigt så har hon diabetes så liksom inte det roligt när någon sticker nålar i henne men jag måste så är liksom och det är ju våld men, men, liksom det, är, mm. men det är ju som våld av kärlek liksom. mm. så. det är det åt, det åtminstone vad du, vad du kommer att berätta åt, åt domaren ja alltså, så sitter jag sitter ju nog bara och räknat in timmarna tills jag får sticka henne nästa gång what a great fun men men jag tror liksom att till och med den bästa föräldern som finns så samkar sitt barn liksom irreparäbar uh, psykologisk smärta. För att det måste de göra. För att det måste vara någon som säger att när du får inte ett, ett enda eld på dig själv och när du får inte liksom boxa valrösten och när du får inte. Du får inte, du får inte, du får inte, inte sa att mm. Och att liksom. Det är en bra förälder kanske du lämnar bort det där satans. Men det är ungefär så långt tror jag. Och att från föräldrarna föräldrarna är ju våra första kontakter egentligen med världen och relationer. Så vi blir ju medvetna mm. om att det finns de här fysiska, psykiska rent fysiologiska gränserna för vad vi mm. kan göra och inte får göra. Det finns restriktioner och där kommer våldet egentligen. Det finns viljor och är det någon annans vilja som är starkare än din på några av de här planen så då blir du begränsad, då blir du till viss del lite marginaliserad och då bär någon våld på dig. Um, mm. Men när det är det berättigat och när är det opassande det är ju det som är kanske mm. huvudfrågan där. Mm. Ja. för jag tror att liksom för att svara på min egen fråga jag tror vi som det moderna samhället så har ju ändå så att säga acceptera att det finns standardiserat att säga så våld i vår värld att jag menar om det kommer någon sjuda vilt runt sig och liksom skäla allt jävla liksom lös godis på sitt i marken och shit. så då börjar vi ju stampa i marken ilskat och frågan, men var är polisen nu? Kan ni någon ge strykord den här och så är den liksom i en cell någonstans och det är ju våld vi vill ju att våldet ska komma, vi vill ju att någon tar hand om det här, ju större och kraftigare och ärlackare desto bättre så det går fort och effektivt mm. uh, att det blir ju opassande egentligen mest när vi blir begränsade själva eller när, liksom när någon kommer och säger att nej du får inte och för vi vill ju ändå mm. själv på något vis sätta våra gränser men så mm. fort det gäller någon annan så är vi ju så är det otroligt för fort vi liksom säger att nej du skulle inte ha gått på gräser då mm. och att vi är ganska nöjda ja. med när någon annan blir straffad det är ganska spännande egentligen att ja. man börjar ju sitta och läka med han men uh, skulle någon uh, arrestera mig om jag gjorde det ska jag kunna komma undan med det Mm, mm. Mm, så vi, sitter det, vi, vi, vi börjar med att testa våra föräldrar vi testar väl nog konstanta auktoritäter. men när det är opassande då ja, reagerar vi ju väldigt starkt på orättvisa i alla fall uppfattade orättvisa så är bara case in mm. point på den här sociala tillställningen jag bevisade för några veckor sedan Mm. jag var så arg jag var så arg nej det var jag inte, jag var väldigt rolig. det var mycket roligt mm. men, men, men det är den där alltså det, jag, jag undrar om det är den här man upplever sig vara liksom stött sådär vem var det? det var en, en svensk stand-up komiker som, som talade så att man liksom, är sekundär Kränkt, så jävla, ja, jävla, jävla kränkt. <laughs> ja, det var, det var sekundär kränkt. Mm. Men, men alltså, men jag tycker att det där... Var det bett ner? Ja, det, det måste vara, det måste ja. vara bett ner, ja. Mm. Så... Ja, ja. Skoj i farbro. Ja, skoj i farbro. Han lyssnar säkert på det här programmet, eller hur? Jag tror det. Jag tror skicka att det är härifrån han tar sitt material. Ja, skicka inte regga warning att Gmail funkar mm. Magnus. Ja. ja. Okay. ja. Mm. Eller eller bröt han sig in i din studio? Nu. Ja. Eller knakar. Ja. <laughs> När bara laddar upp. ifall du säger någonting dumt så. Ja. En liten. Chindpust. Just, Just så. Nej men alltså den här den här upp, uppfattningen av, liksom, av att när, när våld är acceptabelt när det inte så om vi bortser från det liksom våld som då ordningsmakten mm. använder sig av mm. så, så det, det blir ju frågan om det blir, det blir alltid frågan om liksom, den här in, det individuella mm. Där. och det är en tolkningsfråga Ja. Att det att är det där, där våldet acceptabelt eller inte. För att det, det är en, beroende på kontext. Beroende på, context, beroende på, på liksom vem, vem som ser det. Beroende på hur mycket av det man ser. För att mm. en situation som, som säger att en, en, en, en dinosaurie. En, Ja, en dinosaurie måste hålla fast ett, ett barn som har en ett, ett raseriutbrott. Och alltså alltså ja. tycker dinosaurerna och när den här, ja, här velociraptorn märker att inte, det inte finns något annat sätt att, att stoppa stoppa lilla Kalles från att slå in fönstren. Så så tänker det velociraptorn men vilka alltså problemen problem vad exakt alltså. Ja. ja. Så, så tänker den här velociraptorn då, att, no, då måste den ju hålla i. För, så att inte, inte Kalle sverkar för, för ordentliga sår på sina händer och, och armar. Oh. Rar. Oh. Men, men, men om någon annan då skulle vandra in och, och bara se den här situationen då, då den här velociraptorn står och håller i yeah. det här barnet. Så ja. då, kan den ju, då kan den ju få en helt annan uppfattning och tro att den här velociraptorn har något, något andra än en, en fullständigt uh, uh, vad jag säga, uh, goda intentioner med det här beteendet. Ja. Liksom att, att då skulle den ju kanske säga att, ja, men, att här är Gud och brukar ha våld. Mm. Ja, alltså strax efter de skulle säga, herregud, här har vi en barnkötare från yngre krita för 75 miljo miljoner år sedan, wow. Men ju ja, äh, sen efter det, var... det skulle de säkert säga att det var osmakligt. Ja, jag, jag tycker att det, där, det där var en bra koppling till det, att man, man ju oftast att, tycker att lärarna och eller, barnträdgårdsläraren var, var mycket, mycket mycket gamla då. De var själva liten. Så. Uh, jag måste säga liksom jag jag hade uh, nu när man nyligen har börjat sätta ungen på dagis så ja. misskände man liksom gick i dagis. Kanske var det för att men, när man gick på dagis själv så var man ju liksom typ två cent lång och liksom började varenda mening med mm! Men, men det var ju som att alla som dagis där. Och liksom det spelar ingen roll hur ung som liksom en dagistant. Hon är alltid en dagis mm. Finns det någonting annat? Allting har låta konstigt. till dagis-madam. låter som att jag har välkommen kommit till som liksom du vill lämna in. Och, så, så där. Dagmamma är ju en helt annan disciplin. Dagmamma är ju liksom sådär en... En fäching som heter Siv och känner i kökare. Som kommer bara ja, ja, ja, ja. Och så sätter man dem i en hage. Där det finns typ en massa näsbyrda lägger klossar. Uh, men som liksom dagistant. Så vad är så dagistanterna som jag minns var ju ändå alla som så här. Som så här medelålders kvinnor som, som var jättebra liksom så här, stora varma famnar och stora tuttar och liksom så allt man kan önska sig en skötare trots allt men nu sa man som att unga här på dagis man, så har jag bara noter att för det första så är alla liksom, alla är liksom jätteunga, som yngre än en själv och liksom alla är liksom sådär liksom, snygga och kompetenta och liksom har jättekoll på liksom så här datasystem och ska som, logga in en ungen på som olika ställen och som, så där. och man är, som, mm -hmm. jag är ju en av de så jag är jag som ändå sådär att åh var roligt när jag ska ta mitt keycard och kommer då pipa till bip, bip. <laughs> men, men liksom man, man är ju väl digad än vanad själva och hon är, som så fort hon kommer dit och det att äh, för hon har fattat nu går man snart och jag bara mm. står där och liksom spinner och tittar. Titta vad den låter. Och hon bara tittar på mig som jag har något färl i huvudet. Men jag bara säger där det här nog en revolution där. För alla dagar är så här, som så där Typ jätte liksom, så här unga, snygga, superkompetenta kvinnor. Och man bara står där och liksom att. ja nu ska ni inte sätta dem i de här ringen där de bara liksom typ snorar nära varandra och slåss tills man kommer och hämta dem på eftermiddag de har liksom så här program och liksom skärmar som är supereffektivt de har som att jaha, men det känns som att ens barn har liksom plötsligt fått det så här bättre så här, barn liksom på så här baby spa eller någonting medan man själv går när det väl och skriver då några timmar att man känner sig som att när jag lämnar av mitt babbianban här på den här faciliteten. No, men jag, jag, jag, jag är imponerad av upplägget i alla fall. Väldigt, väldigt proffsigt. Dagvårdsenheten har är att i Finland sen sist. Jag menar på min tv är så där sådär att Hej då baby så häktade de typ fast en på en köttkrok och så gick de iväg och, och, och glada var vi ändå sådär ja, oh, så. var, men, får jag läka var, med Lazy liksom som var liksom typ, väldigt super stora klossar som inte var läge och inte var något annat. Som, typ en pinne som man fick sätta in i ett hål och. sen och så är det man på köttkroken och nästa gång man öppnar ögonen och så var dags Ja, men det är ju men det, det är ju det ah, där. Ja, framtiden. Barn, barn uppfostran alla Sovjetunionen. Ja. Brotskinen ner i gruvan! <hör> Så var ja. ja, det. Maskinerna stannar! Skicka ner lilla bebisen! Lilla bebisen har uh, smala armen in i kukhjulet! Bara dra, bara dra! Uh -huh, det fastnar igen! Mm. Ja. ja. Så gick det till i ner på sin väg. Ja, och... mm. ja. ja. om du om du bara äter mest sten på dagen så. Gick du liksom är bombsaklista märken eller något. Alltså det får klara för det är så platt där uppe. Ja. okej. Okay. Jo. Ja no, men, men ja, liksom. mm. Alla, alla liksom, det fanns två barn på dagen så det fanns liksom Oliver och så fanns det Twist så, så sprang runt i en cirkel och liksom klöst och så skabb som inte riktigt hade hälat sen det bara som att We shall overcome Vet du vad det här Voldas spårade ju uh, nu? Ja, ska, ja, det, ja. Var det, det var det jag tänkte Det var ju faktiskt början. Jag ska fråga en okay, relevant fråga för att få tillbaka mm. Uh, liksom, okay. Behövs det våld för att allmänheten ska hållas frädlig. Jag vet, jag vet att vi redan oh. diskuterar liksom, den här ordningsmakten. Att, liksom, att, mm. att vi alla i det moderna samhället Jätteglada liksom, Om det är någon som betär sig som den här mm. som liksom, fucking roffan så kommer det polisen och slår och slå på dem med pinnar det med Tills till lugna när sig. Men Ja mm. um, yeah. Men jag Just bara tänker också. att det finns ju ändå någon sån där typ tyst överenskommelse, right? vad det varit vän för. Att om du som du går in i någon grupp, alltså om du för typ, liksom, I don't mm. know, folkdansar, så, yeah. så vet du är innerst inne. Någon sån där typ, nej, där är det instinkt, är ett instinkt under som hundra, hundratusentals år. Att liksom, ja, no, men nu får jag hitta folkdansar, right? Uh, men om jag som börjar liksom, Fram kukan och liksom typ alla damer, alla damerna eller jag som satt mig när typ skit under alla bänkar. Så då kommer till sist alla bara säga ja, nu, nu har vi bestämt att nu ska vi typ sparka dig. Liksom jättehårt allihop, tills du börjar gråta. Så du slutar med de här dumheterna. Och då behöver du inte fråga varför utan det är, som, det är för att jag håller allting och sker överallt. Mm ja och sen sparkar de bara så det finns ändå som den här grejen att du vet att om, en, om du avviker för mycket ifrån status kval, om du beter dig här som en liksom så här rabiesgalen, liksom whatever så då mm. kommer du födelsen att få stryka av massa så du måste liksom betä dig du får nog betä dig du får act out men du måste om inte du som är typ super i gruppen och där är du aldrig för du är liksom, i, liksom timid fitt och det vet vi alla så de måste liksom, om du böjer på reglerna så måste du, får du bara böja med dem så mycket att du blir så störande att folk liksom gardar ihop sig och ger dig stryk. Och det är en sån där införstådd grej som typ alla har. Mm. Ja, det där. Ja, jag tycker ju, alltså, om, jag skulle vilja kanske lägga fram den där frågan om, då, det finns en så kallad katarsis-teori jällande, jällande mm. vold, att du på ett sätt vill bli slagen. Du, ösektan. Att du är näst innan vill bli slagen. Annars ska sätta nej, nej, för alltså dig hemma. Nå, så de, nå, så alltså mer, mer av den tanken nu, som liksom vi, vi har funderat nu att är det här en del av denna vold, att är det som liksom, kan vi se det som att uh, det handlar om mediet, till exempel. Alltså, att, alltså att, den här, det att man inte så att säga, själv ska behöva uppleva liksom, antingen att du själv liksom står och slår eller att du själv är där och tar emot slagerna. Men att, så att säga, en del av det här, att du, du, liksom, du, du kommer i kontakt med vad ska jag säga, kontrollerade mängder av våld så, så på ett sätt har det en effekt att det släpper ut vissa liksom, aggressioner från dig själv. Och, och att du på det sättet kan uppnå en större lugn. Uh, det här är vad jag börjar fundera på. Att om ett, om alltså, det här våldet behövs. Liksom men så att ska ska också, Men så talar du mer om alltså den här katarsisen som kommer av att vara se och uppleva våld på avstånd. Och det inger oss en liksom ja. sån här lugn då, eller? Uh, ja, precis. Mm, det är en intressant tanke. Alltså, vi, låt oss återvända till det här riktigt strax. Uh, det som jag tänkte var väl kanske mer att liksom, okej, okay, varför vi, vi kan liksom reducera det lite. Okej. Okay. Mm. Nikolaj, varför slår du inte mig? Så vad är det för anledning till att du inte slår mig liksom just nu? Ja. No, uh, Vad är för att jag inte själv vill bli Slagen. Mm. Så jag menar det är, ju, det är ju egentligen alltså på sin, på sin absolut grundnivå så, så blir det ju liksom det här är ju någonting som liksom, personer som är mycket smartare än jag som tycker med jättelånga skägg har sagt att som varenda gång en människa möter en annan människa, det spelar ingen roll åldern, det spelar ingen roll kön, så är liksom den första primitiva tanken, kan man kan av den här personen? Mm -hmm. Det är någon sån där grej som bara händer. Det är liksom på samma nivå som att vi en annan person och bestämmer om det här är en man eller en kvinna. Uh, att det måste som tjäna så här momentära, liksom kan jag eller kan jag inte. Ja. Uh, i många fall så blir svaret. Ja jag kan döda den här personen. Och där så kommer liksom. då, säger jag, då, då kommer in det mest positiva. Med det sociala samhället. Våra normer. Därför att då finns det typ. 1200 filter som är i vägen. Som hindrar dig från att inte. Liksom bara liksom hugga tag i strupen. Och börja liksom känna känna det. Söta, söta man har blodet. Sippra ner i halsen på dig. Uh, mm. Men. I många andra fall så har svaret nej. Nej nej nej. Och liksom, även om de här filtrarna finns på plats då så börjar de då fungera till din fördel. Uh, men främst av de här alla nu, så här, nu har du ett mått av rädsla där. Där det är liksom att oj shit den där personen kan helt säkert Liksom kick Och i många andra former så är det osäkra. Uh, och, att, och samtidigt om du rör dig i gruppen så då förstärks den här känslan mångfald. Därför att då finns det så många andra personer runt att de agerar som en barriär att liksom för det jag är ju liksom lite så där slagbeteendet men om du anfaller den så då är du öppen för att anfalla av andra och så vidare mm. så att liksom, den här checken vi håller på varandra liksom är egentligen obruten. Sen typ att vi liksom, om, du ska, om du ska typ dräpa någon liksom, av din egen stam så är vi så då måste liksom, de måste de liksom, de här orsakerna väga så tunga att du kan bryta den här normerna, Så att, mm. Så jag menar det ju ofta inte. Uh, det här är väl. Någonting som så här. Uh, folk som forskar i mänskligt. Det Säger att liksom, det är inte våldet. Som håller oss. Uh, I kontroll. Det är liksom löftet om våld. Att liksom, det är bara den här tanken på att. Om du gör det här. Så är det mycket sannolikt att det här händer. Och vi är som betingade att skygga bort från våld mot den egna personen även om vi kanske mm. uppfattar det som väldigt lockande eller stimulerande om det sker till andra men mm. okej, okay, men, men om vi struntar i det och så går vi lite närmare in på det som du talar om tror jag, att om vi tittar mer på vår fascination för våld liksom som mm. människa att varför är vi så besatta av till exempel då våldsamma tv program och spel i den moderna tiden att vi sitter och ser på vårt Game of Thrones och vi spelar liksom vårt Manhunt och vi håller på. Liksom Mortal Kombat så var jättekul när liksom jag gick typ i lagstadiet så här. Och det är ju bara att eskalera liksom intensitet och grafik och innehåll sedan dess. Så, vad, vad är det väl liksom vår som så här nästan morbida fascination med att skada och liksom åsamka andra smärta. Um, mm. I liksom fiktiv eller som proxy-ställning. Mm. Ja, de har, jag vet att det, det här är nu några år tillbaka, men uh, en uh, psykolog vid namn Mark Klein Du kan att det handlar om dig, Nikolaj. Behöver du hitta på något? Ja, nej, no, tyvärr gör det inte det, men han, okay. han gjorde en riktigt bra uh, såhär, uh, föreläsning på en, på en såhär, uh, spel- varit en gaming convention mm. i, i USA där han diskuterar kring det här liksom spelande som sådant spelande och mental hälsa och där kommer ju faktiskt också den här det här liksom vad ska jag säga, den här aptiten för våld mm. Mm. och för på ett sätt liksom den den är den är, den är, den är intressant för att det, det är ju ändå någonting som alla verkar ha mm. och det är ju, men där kommer det ju igen att det är, ju så, det är ju så, så individuellt det där att va, på vilket sätt tar det sig uttryck mm. det här att vi är men är det, för det handlar ju om förstörelse sist och slutligen mm, fast ja och, jag hör eller, mm. jag bara får att inflycka väldigt snabbt ja jag hörde ju en gång att man tänker ju eller den klassiska tanken är att våld handlar om att förgöra eller förstöra. Ja. Men det finns ju de som menar då att våld är lite som liksom man kan säga lite liksom den här klassiska synen på eld att eld är någonting förödande och eld är någonting destruktivt. Men eld kan ju vara livgivande. Eld kan vara helt nödvändigt för att till exempel få Uh, markerna blir liksom bördiga igen om man liksom använder den rätt. Uh, samtidigt så kan våld se som liksom att det, det liksom omförändrar någonting. Att det är ett sätt på så vid att omfördela uh, attribut eller i vissa fall kanske det är ju väldigt många som applicerar våld just som ett fostringsverktyg eller som ett sätt för att försöka påverka en förändring i en positiv riktning att det handlar inte alltid om mm. att bara ödelägga en person eller, eller en sak eller någonting utan ibland så är det ju en positiv kraft uh, med liksom, en ganska negativ uh, direkt applikation om man säger så Mm Mm oh ja Nu är det ju Det är ju sant ja, att den... men, men jag tänker så här, i, Det som jag åtminstone är så här, ur, ur min personliga Synvinkel så så tänk, Man tänker ju på Våldet just Som den här klassiska beskrivningen Att det är någonting som förstör Det är den där elden Som tar snarare ja. än att man skulle, man skulle liksom se det som se de här vad skulle jag säga andra effekter som det kan ha. Ja, det är det det? Ja, för, för jag tänker som att uh, om vi det här är väldigt klassisk täve, men man kan nog säga det uh, i det verkliga livet, kanske för att vi ser förhållande så för mycket täve. Så du har liksom nu ett klassiskt exempel, att säg du har Person A som beter sig som en total balvante. Han, han är otrogen och han skäll och han kallar folk för nägrar, och han gör en podcast om det, och liksom helt liksom helt ursprung. Right? Mm. Uh, och sen då, och ingen kan rå på den här slungeln, då. Men till sist, då så kommer den förmodligen en, en riktigt vältränad vit man. Uh, he will have none of that shit förstår du mm. så plötsligt när den här personen avstår och då helt liksom ur, ur spår och liksom spyr ur sig då uh, en massa rasistiska uh, omkväden igen och håller på så då kommer liksom den här stolta arjen fram och smäller hon direkt på munnen så att vi ser liksom hur de måste spända det här åtminstone en halvtimme makeup up för att det ser trovärdigt ut man ger ifrån sig väldigt omanligt. Som och liksom faller rak lång Och så ser man hur alla uh, multietniska kvinnor i den församlingen som spontant har bildats. Man liksom håller sig i skräven därför att de bara flöda därifrån likt aldrig för alla män suckar dessutom. Som att, för att de ska vilja vara så modiga och rakryggade. Och ha perfekta kinnbädd. Och sen så vänder han sig till honom. Och sen säger han någonting med en sån här eh uh, halfibrand där bara and don't you ever make those statements about black people again you son of a bitch. Och sen så sätter han en mal i munnen och bara liksom. Mm. Och om um, man, man sitter ju som i tävår soffan och man, man säger man har ju liksom man har ju sett uppbyggnaden och liksom man har suckat och liksom, jag undrar hur det här kommer att gå men ändå när den där liksom lilla fitt får på käften sitter man ändå som yeah och sen så tar mm. du ännu en skål till med chips för det, det är som det finns, det finns liksom, tror jag så djupt inrotat i oss vi vill liksom vi vill se de där skits där sätts på plats och hur sätts de bättre på plats än när de får Riktigt på käften en gång. Riktigt sådär. Nu fick du din jävel. Mm. Uh, men. Här är ju liksom. Det här svingen nu då. Att liksom. De här hjältarna nu då. Som kommer och slår de här. Som liksom, tokrasisterna på käften i filmerna. De är ju. De, de dödar ju inte dem. Nej. No. Uh, de här personerna. Så vi får ju se hur de blir. Tagna av det här att Vi får ju se hur de reflekterar och vi får ju se hur de får sitt. Uh, men den här slagen på käften så ses ju alltid egentligen som någonting positivt. För nu blir det ju en förändring. Nu måste den här personen vara sig han vill eller inte förändra sig, sig. Det är aldrig någon som slår en kvinna på käften och säger att nu ska du ändra dig. Men ju you nu, know, vi lever i sexistiska tider. Uh, men Ja, jag tänker att jag tror många fokuserar just på den här ödeläggelsen som att nu sa någon slide på käften nu är det done, färdigt, men inte det är någon som är bryddig, ska vi säga den här, som har fått på käften den sista ord av vad som hände sen. Mm. Han var ju bara liksom nu då någon, en sån här drivkraft för att den här hjälten ska kunna stiga fram och så att vi andra får se liksom, hur viktigt det är att göra vad halvågan mm. säger. Och vara en god amerikan. Uh, att jag tror ju att. Liksom den här förändringen. Så är ju en positiv förändring. Därför att något negativt sker. Och att det här våldet. Så används som. Applikation. För att det ska bli en positiv förändring. Så att alla andra kan säga att så här går det. Du ska göra så här. Uh, mm. Så jag tror katalysten. Blir ju. Egentligen på sätt och vis. Det motsatta. Liksom att. Um, jag bara undrar liksom att om nu kanske den här din hatt ska stiga in och jag vet att ingen orkar höra på henne men ja. det är ju egentligen det som vi behöver i dagens samhälle att innan liksom de här babianerna liksom är nära på att skuttna mm. ihop och liksom börjar disfaktas så ett underbart ord för övrigt uh, <laughs> så jag menar, borde inte då egentligen stiga in någon som är så stor och biffig. Att ingen kommer på tanken att oj, kanske vi ska liksom debattera våldsamt om det här. Men som stiger in och istället för att liksom börja bara beana när någon i marken. Så säger den som säger, men guys. Nej. Nah, liksom, act your age. Att nu. Mm. berätta nu vad som störde. Ja ja du vill ha den fina stjärnan du vill ha den fina stjärnan. Men titta här, det är den fin stjärn. Vi vill, vill ha den andra fina Nej, Nu är vi bara den fina stjärnan. Ja no, men och så håller de på så där då. Men mm. men nu använder de ju sina till då istället för att bara dragla liksom, oudsmeggon över varandra och liksom, slå på varandra med tillhyggen. Att... Mm. Det är så sant men jag, jag tror inte i det här fallet handlar det inte så länge om att ödelägga varandra. För det är varenda konfrontation med nu ska jag fucking slå dig ur existensen. Nej, att, Nej men, det, men det handlar ju ändå om, om att, liksom, att, att segra Jo, men, men att liksom inte segra liksom det är ju väldigt sällan som du segrar genom att jag, menar, jag har varit i slagsmål många gånger i mitt liv. Jag kan inte ännu rindra mig och skär när någon har liksom stått och slått, slått, slått, slått, slått, slått, Och till sist så säger vi, ja, men fine. Och sen måste jag måste genom på käften för de har varit så fucking olidliga att jag inte har liksom stått ut längre. Men inte ens om någonsin liksom stig in i liksom den provisoriska ringen och sen bara smält till någon, Och sen är de bara som typ uppstått i sina beståndsdel och så liksom seglar iväg i, i vinden. Sen när det mm. som kommer liksom level upp musiken från Final Fantasy. Och sen var det som att, liksom, jo, Ina, haha. Sen fick jag typ en hatt eller någonting. Utan nej, nej, liksom de har stått där och liksom, sen har, liksom, de håller de på. Och sen när man liksom, med en gång på den där läppen. Och sen så de liksom, har vi varit i där och bara gråta. Har vi varit i högstadiet så har de gått och skvallrat i liksom, sina äldre bröder. Och liksom, i alla andra kärna av mitt liv så de väl bara liksom liga där och insätta, ja han var ju jättestor men mm. det är ju som pussar man liksom när man har fått liksom på käften själv så tycker jag det var varit som liksom, sådär och, no men det, det är lite svårt kanske för att jag har aldrig jag har aldrig fått på käften för att jag liksom, jag tror att jag har medveten gått och irritera någon eller men de många gånger jag har liksom fått på käften är sina, jag förlorar nu då om vi ska använda liksom, äh, din, dina definitioner här mm. så det är ofta yeah. var det för att där kommer en hel grupp att hoppa på mig eller för, liksom för att någon liksom utstuderat att ha liksom överfall igen i princip inte för att jag är så fucking bra och slåss ut utan för att no, men jag har inte i mig att mucka gräl med folk för jag tycker det är så fucking onödigt Um, mm. jag mår mycket bättre av att när folk är glada och freds. men å andra sidan när jag kommer att mm. fitta och börja mucka och gräl med mig så har jag nog inte backat ur heller så uh, men jag kan ju som bara säga liksom i de fallen så hade det ju varit lite svårt att för det är ju i princip de som har förlorat för jag tycker som att de är tio mm. stycken och hoppa på någon så då är det ju väldigt svårt att liksom gå och liksom skryta på Twitter att ja, men, oh yeah, liksom. idag vann vi allihopa. ja yeah, you are mm. you is a hero, yes. Mm. Indeed. Men just de här gångerna när man faktiskt har varit i slagsmål så är liksom det som just det som handlar om att vinna utan i så fall hade det ju reducerats till att nu är det så fucking störande. Nu går det inte och talar med dig. Och nu liksom bara tiggar du stryk. Så nu skulle du väl få stryk. Mm. Men sen när de har yeah. fått stryk så där är det ju färdigt. Liksom liksom, om du har fått på käften. då liksom, är ju dum i huvudet. Om du, om du som tiggar med stryk. Mm. Så, så då tystnar du ju. Då stänger du ju. Liksom, din jävla liksom, kuksuga mun. Och, att, och då är det liksom bra. Då är det liksom well. Mm. Level complete. I alla fall i mitt fall. Så tycker jag inte kommer den här. No, men... Jag ska väl fortsätta slå nu då. Tills du inte finns. Mm. Det är som att, yeah. no, nu har du. Nu hade corrected yourself. Så nu behöver jag väl inte slå dig. Någon mer tills nästa gång. Så. Mm. Men andra sidan, det jag tycker det är väldigt konstigt är att många gånger, inte det är ju liksom på den nivån som det är i amerikanska filmer, då börjar plötsligt uppenbara säga en publik och applådera. Nej, uh, nej då, det är det ju definitivt inte. Men det som jag har märkt som också har varit lite obehagligt någon gång att för jag liksom, jag tycker inte om att slåss, jag tycker inte om att skada människor, men uh, jag har nog liksom varit med i dansen så länge att jag vet att no, men ibland så kommer det bara någon som ska ha på käften. Och att då är jag hellre mm. den som ger på käften än liksom få på käften. Uh, men det som jag verkar det, det, det är folk som är väldigt fascinerade För det står nästan alltid någon där och det bara liksom lyser en sån nästan manisklörd ögonen. Någon kommer fram och att ja, det där var nog riktigt bra. Ja, det fick han nog. Mm. Det var synd att du inte jag don't know, sparka ballarna av honom. Som att ja, det var nog synd. var liksom psycho. Mm. Um, och det som har varit konstigt är att liksom ibland så. Eller liksom kommer fram tjejer. Och man, och man liksom att. Jag tror det bästa uttryck jag har De har varit som kata. De har varit som väldigt kata på det som har hänt. De har sett det som har hänt och nu vill de knulla. Och man är som. Mm. Jag vet kanske att det är bara jag som inte tycker om. Liksom, eller Jag tycker att om du liksom blir kort på det här så vet jag inte om jag vill sticka kuken i dig. Men å andra sidan så har jag nog läst liksom, så mycket i mänskripet. Det enda jag har förstått genom tiden så har ju liksom, den här manliga testosteron varit väldigt starkt aphrodisiakum för kvinnor. Och säkert män som är lagda av det Så det är ju, det finns nog som så inprogrammerat i var mänsklig kard på det här att, liksom att nu ska man mm. vara på slåss och apan som vinner så får diktera hur man ska bete sig men jag tror det handlar om att till inte göra den andra, jag tror det handlar om att visa dominans och sen få den andra att böja sig inför ja. det liksom du ja men då, då på ett sätt så till inte gör du ju den andra och det är ju faktiskt så. Det, det, det, är ju, det, det behöver ju inte vara det slutgiltiga till inte görande, alltså att du att den här, den här upphör att existera, men så att säga, du, du inte gör dens ställning, oh. en sociala ställning, om vi tar, om vi tar det traditionella exemplet här i det fantastiska Finland, alltså att uh, man blir berusad uh, mm. på, på baren och, och så börjar man, börjar man slås då på dansgolvet för att, uh, för att den där personen då tittar på en på fel sätt att att att då är, eller att man tycker att nu ska vi ta, se till att den där är inte är så tuffa av sig, ja. att att att det handlar ju då om att man vill, då, då vill man ju på ett sätt förinta den där liksom ställning man vill man vill så liksom se till att den att den den just som du sa den korrigerar sig, den ändrar sig och nu är det ju ett, ett sätt att liksom till inte göra dens, den den individens. Liksom varande. Nå, de måste välja det rätta. Men jag tror bara den klassiska bilden att nu, att valda alltid på något vis en kraft som tillintet gör. Jag tror i många fall lika ofta där det ju tanken att forma. Vi har ju nog diskuterat något tidigare avsnitt att ibland händer det bara att samhället eller folk räsar sig upp mot någonting som är avvikande eller stötande som alltså en massa ja. nästan ja. hypnotiskt faller på den här personen tills det är, det här liksom hot eller det här avvikande inte finns längre. Precis. Uh, mm. att jag tror nog vissa saker vissa liknande saker händer när två brackar ihop för att jag har nog så ofta varit på ställen liksom där folk har börjat slåss. Ibland jag med någon oftare än någon annan med någon annan. Och jag har varit ofta kanske den enda personen på plats som har gjort någon försök att, att få avsluta det här eller se till att, eller försök liksom deeskalera situationen. Yeah. Att folk mm -hmm. faller väldigt snabbt i att bara observera. Och inte bara liksom yeah. så här att, oj nej nu måste vi vänta tills det här är över, utan väldigt som så här entusiastiskt observera. Inte kanske den graden att liksom alla mm. står och hejar på, men att... Definitivt så upphör allting, alla, det de gör bara för att titta på det här som sker. Och mm. där säger jag gärna, just den här din hat så borde ju alltid finnas på plats där. Sådär. Mm. För att det är just det där att om, om, om, det behöver inte alls vara alla, det ska vara bara om en, en tillräckligt stor del av vilken folksamling som helst börjar liksom säga att hej, hej, hej, hej, hej. Och att de här som börjar slåss och då blir det ju inga slagsmål mm. inte kan du slåss mot liksom tio pers det går det ja. nej men det, men det är ju där det, det är ju där som det, det kommer den här vad ska säga, den här haken eller det här nej, ska vi säga, det här hindret där att, så att jag, jag tror att en stor del av människor säkert skulle villa ta den här rollen mm. att, att, vara, att vara då om vi ska säga över voice of reason mm. på många sätt där men, men, det, men det är ju det att när, när det kommer till så här, mellan två personer så om en säger att hej att nu att, att nu ska du inte slå när du, när man ser att den andra står i beredskap att göra just det så då någon måste ju ta det här första steget där. Och då utsätter man sig för risken att själv bli utsatt för det här våldet. För, att, för det kan ju vara att den här då börjar jag se att ah, men där är en till som ska få sig en, en uppläxning. Att det är ju först när man på ett sätt ser att det är flera som följer med. Och det blir den här typiskt filmatiska stunden där, där den här mobbaren på skolgården då äntligen ser liksom att, att alla står upp mot den. Mm. Människor tänker inte vara tysta längre utan nu minns han så, så, så är den inte längre då kung i klassen mm. och, och, och så vidare. Att det, men, men det är det där att veta på ett sätt, eller man kan inte veta att kommer resten av församlingen att följa med. Mm. Eller kommer man att vara ensam där? För då kan det hända att ens, ens egen liksom styrka, ens egen potens i den här situationen försvinner ganska snabbt sen. No, Efter den första sagt, sagt emot. No, med risk nu för att göra uh, en del belästa kvinnor upp, upprörda uh, så det fanns en bok... Som jag tror hette The Culture of Silence. Uh, men mm -hmm. det kan nog vara den boken som berörde uh, rådande våldtäktskultur i, i liksom världen. idag ja. men, men vi ser den här Culture of Silence. Uh, och den tog okay. upp um, det här <clears throat> fenomenet. Att, um, att uh, när du har liksom en grupp som, som samlas. Så här. Mm. Uh, så. Det är just det här att. Så länge du är tyst. Så länge du är en observatör. Mm. Så betyder det att du ger din tumme upp. Du är okej okay med det som händer. Det ja. är, liksom för, man, ja. för man utgår från. Uh, på något vis. Kanske för att skydda sig själv. Kanske för att hävda sig själv. Att. Uh, men. Om jag är likgiltig gör någonting så då är jag neutral. Men det är inte sant. Mm. Så länge du är likgiltig och tyst så då är du okej okay med det eller positiv till det som händer. För, de, för det som de sa i den här boken det, så var det att nå, människan är liksom <coughs> lite betingad så här att Du är aldrig likgiltig till någonting. Mm. Du är antingen för eller emot någonting. Just det här mm. att I couldn't care less, jag bryr mig inte någonting. den är en det finns ingenting sånt. Det kanske känns som det är så därför att du vill inte fatta definitivt val. Och de enda gånger du är likgiltig till någonting är därför att du vet att du borde fatta ett val men det är för mycket möda att fatta det ena eller det andra valet. Mm. Så om du börjar slåss två stycken eller till exempel och du står där och inte gör någonting så då är det väldigt lätt och känt att säga att nej, nej, men inte är så brydd inte det jag skulle kunna gå som helst, det är men som att, nej, Det betyder att i princip var det okej okay med att de skulle slåss mm. Och det säger att liksom den här tystnaden som uppstår när det uppstår fälsaker i världen. Så det är ett tecken på: inte att vi saknar civil courage, utan att vi saknar de här verktygen att fatta liksom, rätt beslut. För tiden. Att det är väldigt viktigt på något vis att alla beslut vi fattar är som så här föraccepterade i alla givna situationer. Och att just när två personer börjar slåss så är det så många faktorer som spelar in. Vem är det som slåss? var är det som slåss? Uh, varför om det finns en sån kontext slåss dem? Och att alla de här sakerna ska som du måste först som bekräfta med någon innan du får ta ställning och därför så är det så svårt att ta ställning till mm. just det här är när våld ut. Och om det dessutom är bara två personer som slåss utan det är en hel grupp. Då, då finns det en väldigt, ett väldigt stort problem där. I och med att som du redan nämnt tidigare. Det finns en stor risk att du drar oh. aggression på dig. Och du var där mm. och liksom det faktum att sen två grupper slåss med varandra. Så så vad är det Men de här personerna så har säkert med legitim orsak att duckla på varandra när någon nära gruppen blir fittig på mig och börjar slå på mig istället för att jag blandar mig i. Yeah. Bara av det faktum att du skulle känna så dumt att bli påkörd av en bil om du inte behövde på något vis. Mm. Så det är som en lång beslutsfattande process där. Och att mm. våld är ju också en av de här sakerna i människonaturen som tenderar uppstå spontant och spontant så brukar inte ofta gå så bra ihop med ord som sagt modigt, eftertänksamt eller <laughs> avvägt uh, och mm. våld är ofta ganska spontant att göra rätt reaktion mm. så är inte och de säger att den bästa uh, handlingen som folk kan göra för att agera på spontant våld är att möta det med restriktiv spontant våld. Det vill säga om det är två personer som börjar slå på varann så det faktum att det reagerar alls kanske, mm. kanske betyder att i bästa fall så reagerar du genom att hoppa på den ena och hålla fast den och dra bort den så att ja. den inte kan puckla med på den andra. Uh, men det är kanske det bästa du kan göra mm. under alla omständigheter. Men det är just det där att mm. Uh, vi, är, vi är väl lite besatta av våldsammat tv program och spel i modern tid, därför att som vi har diskuterat till exempel gaming avsnitt och säkert några andra avsnittet mm. det är ju en det är en eskapism. och att jag tror inte att någon av oss riktigt köper det här argumentet av att no, men nu satt jag och vitt och spelade WoW i liksom hundra timmar i sträck och fucking kastade elbollar med min mage. Så därför nu så är det ju mycket mer sannolikt att jag går och tänder eld på, på fucking Jonas. Därför att ja. vitt då han var skyldig med 10. euro. Uh, mm. Ja, kanske gör det men då tror jag nog du har problem och lite sjuk i huvudet jag börjar med. Um, liksom <coughs> vi som ras, den mänskliga rasen ingen distinktion så vi har ju en aptid för våld, det liksom någonting som funnits mm. i oss sedan liksom ja fucking förhistoriska tider Att, mm. jag, jag menar vi liksom på, på antiken så hade vi liksom Uh, gladiatorspel och liksom på medeltiden mm. riddarspel och liksom, i moderna tiden så har vi all, med boxning till ultimate fighting till, till och med WWE att mm. liksom det här att folk ställer att spela våldsamma tv-spel, det är bara ännu ett skede liksom den här grejen det är ju det att du mm. kan ju vem som helst sitta där, engagera och det, det är väl lite som porrad, liksom det, det finns ett andningshål i isen att frustrerade ja. och liksom vi vet inte riktigt vad vi gör vi är lite andligt uh, ja. utdämda som vi diskuterade lite förra veckan att mm. vi behöver liksom få liksom spöa och våra horor och vi behöver liksom få slå huvudet av någon i Mortal Kombat vi behöver liksom mm. döda några fucking kobolds i Hearthstone för att annars så exploderar våra huvuden och det är inte så mm. bra för vi behöver huvudet för att fortsätta leva. Men om ja. man liksom. Gör så, så får man blicka tillbaka. Liksom i mänsklighetens historia. Mm. Att så får man liksom börja kärskåda historiska händer. Så då säger man bara våld, våld, våld, våld. Mm. Här var det, det här kriget. Här var det den här kungen som dog. Här var det liksom den här prästen som liksom. När vi huggen på isen, liksom, det, det, finns, det finns en finns av de här berättelserna, att våld, är liksom så samhällsbyggande, så definierande att vi mm. vi kan vi indelar liksom år efter, liksom hur, när folk dog och när folk mördade varandra Etc. Etc. att det är liksom det mest här, vi är, jag tänkte säga igen, men att jag säger det mest kanske definierande för mänskligheten. Är att vi är, vi är liksom en finit produkt. Vi lever och vi dör. Och att ibland mm. när vi börjar hjälpa varandra på traven som genom krig eller liksom andra grejer. Så då blir det liksom förverkligt och då blir det stort och då blir det mänskligt och då blir det historiskt sist. Och det här påverkar ju den moderna tiden. Också. Vi vet ju att vi är såbara. Vi vet ju att vi, vi är helt uteläbda. Av varandra som samhälle. Så självklart måste vi kontrollera ja. våldet. Och vi vet alla det finns där. Och vi skulle så gärna vilja liksom klippa till varandra. Och våldta varandra och hålla på. Men vi, vi är i sin, För då kan det hända åt oss. Ja. Mm. Så det är ju nog ett överlevnad system. Sista slutet. Ja. ja. Och jag, jag tänker att det som är intressant när man tänker på den här just aptiten för för mm. våld, så så är ju det här att no, vi konsumerar det ju i i, i form av böcker mm. filmer, eller rörlig bild äh, spel äh, både, både liksom allt från bredspel till, till bordsrollspel till, till, till, till då så att säga äh, tv och dataspel Mm. Uh, och, och det är så att säga teknologin har ju gått framåt så att man har ju representerat våldet representeras ju i högre definition nu mm. än, ska vi säga, än någonsin tidigare mm. men, men, det är, men det är intressant att det här är ju en det är ju isensa mm. det, det här våldet alltså visserligen det, det finns alldeles säkert en, en nischmarknad där ute för, för personer som vill titta på sånt riktiga videor av där någon blir avrättad sådana eller liknande. var det snabbt. ja de är ju ut. Och... Ja, jag tänkte mer på, på det här sådana som vill sitta och titta om och om igen på, på de här videorna över när ISIS avrättar Naja. Att, att, men jag vill göra den här skild. jag vill påpeka om den här skillnaden i det här våldet för att det, det våld som, som vi är fascinerade av så är ju iscensatt det, det, det är stiliserat det är cinematiskt ja precis och, och det är en stor skillnad alltså, jag vet att jag har i i de presentationerna som jag har hållit där jag har beskrivit just spelande och, mm. och då klart kommer ju våld också upp som diskussion där ja. så, så då, då använde jag som jämförelse att jag visar en scen från ett spel där en karaktär skjuter sig själv i mm. och ja, det var det det var, det var liksom det var, en, det var en ganska kort scen och, och det och det Tyckte man, man, så att säga, man tycker att man reagerar inte sämst mycket på det. Sen visade ett klipp från en... Jag tror att det var i slutet på 80-talet som en, en amerikansk politiker hade smugglat in ett, ett vapen till en presskonferens. Och mm. i princip mycket oseremoniellt tog fram pistolen och sköt sig själv i huvudet. Det där och, och det han det. liksom... Den, någon säger att han hade försökt att ta det av honom och sen försöker han liksom förklara någonting med sen innan de kommer nära och skjuter han säger. Um, Jag tycker, att, jag tycker egentligen att det här gick, ja det, alltså, det var någon som han reagerar på det men, mm. men jag tror inte att någon han fram till, till ja, det Men här. Det var inte så där de var riktigt nära, det var typ en liten konversation när han bara liksom insåg att han tar någon vapen och så nu Nej, mm, nej det, okay, det var inte. Men det var någonting annat jag minns minst. Ja, men att, men den, här, den här skillnaden i det här, man kan inte, jag kunde inte sätta fingret själv på att vad är det mm. som jag reagerar på. Mm. För, för, liksom, för jag vet att det ena är riktigt, jag vet att det andra inte. Uh, men, men är det just det där att man, är på något sätt, man har en sån här viss programmering en genetisk programmering att man, man reagerar på att nu är det, nu är det liksom riktigt nu är det, nu är det någonting man inte vill vara i närheten av mm. på ett sätt som spelarna i mm. det här cinematiska våldet inte för men, för med sig men jag tror jag kan svara på det där faktiskt jag ska jag ska ta en att jag inte jag är inte riktigt frisk i huvudet eller någon annanstans. Um, mm, det är det en myntan som känt hjälper mot de flesta psykiska problem. Ja, som liksom, kör upp dem i munnen och andra håligheter tills det känns bra. Mm. Ah, eukalyptus. Nej no, men, okej. Okay. Um, jag tror det är lite samma sak som när man säger porr. Mm -hmm. Att porr så att, i princip så är det samma sak att nu är det två eller flera och med eller utan uh, husdjur som har sex med varandra och du använder ditt fulla intellekt sätta hjärnan på full spin. och funda ja, er om jag har tillgång till de här penisatrapporna och, trapporna och liksom de här hästarna och den här liksom uh, fulla ryska tjäringen så då ska jag kunna göra det här mhm mm men du vet, du är ändå medveten om artisterien där. Och du uppskattar det. Därför att du kom för det. Um, jag tror det är liksom där som är skillnaden med riktig våld. Att när du säger riktigt våld så är det ofta objudet. Att, ja, ja, det finns mm. säkert någon som, som söker på al video videor. Det finns säkert någon som söker efter de no, ena Boko Haram. Liksom slaktar någon med eller någonting. Men. Men jag menar, jag tror ändå att för att, liksom vad är typ filmvåld? Liksom om du sitter och ser nu, liksom, hela dagen sitter du och kollar The Red Wedding på repeat. Att, ja, ja du, du är säkert skadat på ditt eget lilla charmiga vis. Men, men liksom, du har ändå blivit inbjuden till att se liksom, ett dramatiskt verk som inkorporerar liksom, det här på ett stilistiskt sätt vad de försöker berätta för dig är inte förhoppningsvis våldspår även om det finns sån, sån media uh, utan det är snarare liksom en historia som råkar inkorporera det här elementet och nu har du fastnat för du är sjuk i men, mm. men det inbjuder dig att göra det det är liksom som horan som säger att hej om du betalar mig pengar får du knulla mig right går du till en hora för att, liksom, att men, vad säger du när du gör ballongdjur i en halvtimme? Hur mycket kostar det? Utan, nej, nej, du går till en för att du vill liksom sätta din kuk i hål, Eller vad du nu vill sätta, eller föra, eller gnida, och whatever the fuck. Och det finns en taxa för det, vet du? det är liksom förebestämt. Riktig våld. Så nu kan du gå och söka upp det, men du mm. vet inte vad du får. Liksom, det kan vara vad som helst. Liksom. När det är äkta. När det är liksom. Inte bara liksom din vilja. Utan när det är någon annans mycket riktiga vilja. Som kan inverka direkt på dig. Då kommer den här äktheten. Då kommer den här spänningen. Då kommer den här faren. Och mm. Jag tror det är där som liksom distinktionen kommer. att Så som. Många kommenterar. Jag visste inte att riktigt blod. Var, liksom såg ut sådär. Jag skulle mycket rödare, jag visste inte att såg sådana när Jag såg inte ens var kulan gick in, plötsligt bara låg han där. Att mm. Jag har hört och sett de här reaktionerna. Jag tror att de som kommer för att se nånting typ skjuta sig själv. Det finns många videor där ute av folk som har tagit ända tillbaka till 40-talet. Jag tror att de som ser det så försöker liksom söka efter... Någon sån här sensationalism. Som de är vana att få. Liksom så här. Filmatisk medie eller whatever. Mm. Det de får är en, en, en som riktig person. Som var full av ambitioner, sorg etc. Och nu inte finns mer. Och det finns ingenting mm. slutgiltigt med det. Det finns ingenting särskilt dramatiskt med det. Det är bara. Okej, okay, that's it. Där. Mm. Och. Det är sorgligt, det är liksom som den, den sista varma dagen på hösten, det är liksom den sista goda drinken, det är liksom att missa sista bussen hem. Det är slutgiltigt och det är äkta och det suger och jag tror den här sorgen på något vis känns till och med fast du säger den om och om igen för det är någonting du måste ha upp med eller någonting du måste sätta i fokus Mm. Allting bortom det så tror jag lite utanför min fattningsrymd kanske. Jag förstår inte liksom, vad du håller på med eller liksom, vad du är sjuk. Men att, kanske det skulle vara idé att söka hjälp av en professionell person. Nikolaj kan säkert hjälpa till om ni betalar honom. Du kan mm. ju skicka till triggerwarninget gmail.com skriva hjälp mig ja. Nikolaj så gott du kan. Ni kanske bara versaler. Han uppskattar mm. sånt. Ja. ja det salar. Det, det är trevligt. Men jag tror liksom det här. Det är väl liksom den här frågan om äkthet. Mm det är att, det. Att, att, um, ofta är det ju folk reagerar starkast på när de vet om någonting inte är äkta eller inte. Mm. Kanske för att de så gärna vill tro det är äkta alltid. Men. Jag tänker också att man är så, ska säga, i det moderna samhället så på samma sätt som, alltså som döden på ett sätt har blivit någonting. Alltså det är ju ett, en av de mest naturliga sakerna. Mm. Det, det är någonting som åtminstone än så länge alla är på väg mot. Mm. I, någon, ja. I någon form. Men vi är ju men, ganska men, onaturliga men med det. Men, men det har blivit någonting främmande mm. det, är någonting man, det är någonting man städar undan det är någonting obekvämt och, nå, och jag tycker vi, jag på ett att, att nå no. vi har ju diskuterat det tidigare det här programmet Säkande, på vilket, men jag bara säga att döden har ju blivit någonting som vi alla på något vis blir överraskade över när den kommer Mm. Att fast vi har släktingar som heter gamla eller bekanta som är sjuka så beter vi oss alltid som den överraskning när de har dött. Plus att döden har blivit någonting fint och tillsnyggat och undanjömt som vi inte behöver hantera själva. Mm. Vi har en industri nu. för så dog folk i hemmen. för så här närhet i döden. Du såg vad som hände. Nu så är det bara en, en ond dröm som inte kan påverka dig aldrig någonsin. Och sen gör den där och sen så måste du kapa med det. Ja, det är svårt, det är skrämmande. Ja, det är det ultimata våldet. Jag tänker att, mm. och jag tänker att det är samma är ju med, med våld som sådant. Så jag tycker att det, jag, jag tänker kanske ur, ur min egen synvinkel att, så att säga, den här, jag upplever inte att jag skulle gå omkring och fundera över det är, att oj nej att kommer jag att klara mig utan att råka ut för våld. Eller kommer jag att klara mig att gå en dag utan att jag behöver bruka våld? Mm. Jag jag liksom, jag funderar över att aha, är, är man i det säkra samhället av idag? Är man så på ett sätt är, är våld på ett sätt så långt ifrån en att, att man därför också har en större fascination för det? No, jag tror att vi vi har ju utvecklats till den grann att vi kan ju inte längre bara liksom dela in oss i grupper och gäng och gå och liksom klubba varandra och ta varandras saker. Men mm. menar, det här är ju inte The Walking Dead. Men, ännu. Ännu. Ja men ja. Vi får inte det. Vi kanske som röstar på San och då börjar vi nog ha en stor andel zombier eller andra. Mm. Men. Um, för, mycket, för mycket eukalyptus. Jag måste lugna ner mig med lite vatten i min, min limsa flask. Oh, uh, boy, the high life. Mm. Ja, um, inte det är inte det lätt att vara stor internetkändis. Uh, Höll jag på att I forget. Jag säger så mycket bra. <laughs> Någonting om velociraptorer? Ja, ja, det var det var Kalles Ja. som inte kunde bete sig. Ja. Men, men jag tänkte, vi har, vi har ju varit inne på liksom jag tänker kanske mer den här psykologiska sidan av liksom, våld, och klart då liksom, våld i spel mm. äh, och, och liknande. Och, och jag tänkte, att jag just då tog upp var ju den här det, det här att så att säga, Vålde Vålde har tagits liksom ifrån den här vardagen just som du sa, att vi har utvecklat på ja, en nivå där vi inte bara kan gå go mob. Jo, det var det jag tänkte ja, men... säga liksom att ju, vi kan ju som inte bara liksom, fara runt i liksom så här rowing warbands och spela liksom eldgitarr mm. utan mm. fin referensen ähm um, mm. Utan vi är ju som, vi vill ju ha ett säkert, liksom lite urvattnat, närbantat samhälle där allting är förpackat är att ordnat för oss. Att inte vi inte vill beblanda oss in. Att om det, om det mm. nu kommer någon nu och utövar riktigt våld på oss. Liksom slår oss på käften och tar våra saker och stampar sönder våra liksom läg och rymdskäpp. Så då vill vi att det ska komma professionella och bruka våld på dem. Mm. inte där ju så såhär liksom, kryper ut i vår bord I will swear bloody vengeance I will avenge my lego ships utan det är ju liksom vi ringer till polisen och säger halp halp I is hört hurt att, och så får de mm. plantära det ja. det där är ju för övrigt intressant hur mycket sådana här power fantasies det faktiskt finns som är just ja. det där att, att säga, den, man är som respons som alltså, svar på en sån här våldshandling som man just tar den här rollen av, av, ska vi säga vad heter det, domare jury och avrättare mm. Jo, men jag tror liksom okay, en sak som jag har lärt mig under ändå att ibland liksom lite stridigt av burdusliv så är liksom det att om du det finns ingen som har mer åsikter och framförallt väldigt dramatiska åsikter om man ska behandla andra människor fysiskt eller psykiskt än de som aldrig har varit i ett slags egentligen utsatts för desto mer våld mm. Alltid liksom de här fittorna som står på sidan av väderna två liksom knuffar in i varandra i matköerna så kommer det någon liten jävel som slåss, slåss, slås, slåss slåss, slåss och man är som att shut up you can't liksom slåss mm. du och så pälar dig iväg som en liten ödla någonstans Försöka liksom trigga någon nu. Um, men att. Om det har varit några slags mål, Fått på käften några gånger. Och gett på käften några gånger. Som till exempel jag. Så då börjar du liksom bli medveten om att. Det finns de som talar jätte jätte jättemycket om att slåss. Och så finns det de som faktiskt de facto slåss. Nu så tillhör jag väl den senare kategorin. Men jag är liksom lite unik på det att jag, jag tycker inte om det och jag skulle vara jätteglad om jag aldrig behövde slåss en enda gång till i mitt liv. För det, jag tycker det är drönärande, inövendetvis fysiskt och psykiskt. Ja, varenda gång jag måste slå någon på käften så jag sover ganska bra den natten för jag tycker det har varit ganska validerat. Det är alltid någonting som de har gjort som har tvingat mig att agera. Uh, men... Uh, men jag liksom har inte aktivt gått ut och sökt Efter att slå honom På käften Och liksom, uh, göra någon illa uh, Fysiskt Men jag har varit tvungen Men jag vet att det finns många mm. som gör det men Jag tror den vanliga människan som har väldigt klass I den inställningen ja, Jag önskar att han mucka med mig, ska nog visa honom ska snurrsparka in honom i strömskåpet där och grilla honom och liksom betarsballar hans och danskraft och skrika jippie-gay, mother man så bara, mm -hmm, ja sure, sure you will men mm. ta till liksom Bailey shot någon lugn och nära dig att, inte kommer de att göra någonting, att liksom det är just det där att folk får så konstiga idéer och om de har liksom gott att ta i två grader på någon liksom karat eller någonting. Plötsligt så, vet som de ser som bruce lee licha och alla ska göra på käften och ingen får säga emot dem och så här. Jag menar, mm. där kommer folk med fucking bruna bälten i shit. Och jag har ändå gett dem på käften. För att liksom inte ska du tro att bara för att träna lite kampsportar plötsligt kan du ge folk på käften. Särskilt inte om du har tränat någonting som faktiskt är meningen att du ska vara självförsvarad och inte ens lärt dig hur du anfaller folk. Så då blir det så mm. otroligt dumt att, liksom, att what, are, what are you doing man? Uh, och att, och att, jag, jag bara tror att det, det liksom, jag vet att det är väl det här behovet att hävda sig och kvinnor, ja. moderna kvinnor har riktigt en fel i för att när en kvinna blir, modern kvinna blir frustrerad idag så det får upplastat de plötsligt för sig att hon ska börja liksom slå folk på käften, liksom så här öfila dem på käften med öppen mm. hand och såhär i vissa fall riktigt säkert knytnäva mm. slag mot, mot ansiktet liksom om de är, om, framförallt om de är män för att de tror på något efter eftersom jag är kvinna så får jag slå dig på käften nej, får du dig inte mm jag har nog liksom, yeah. gett åtminstone att vårt tjej är en riktig ordentlig hurväl. Plötsligt så kommer hon och han där liksom börjar slå en i ansiktet och jag säger okej, okay, no, men fine. Slap. Plötsligt är det stått liksom, femton män där och som... Sagt, but she is or is attack me, what you want. jag, har sagt, yeah. äh, mm. but, jag tycker, Vi har nog diskuterat det där då. Men att jag tycker, jag är ju liksom den ultimata jämlikhetspersonen. Jag tycker som att om du är så jävla tuff att du tycker att du ska gå fram och slå en annan person. Så då kan du inte stå där och vara särskilt överraskare än den andra personen slå tillbaka. Om du har så mm, dåligt omdöme. Att liksom att om jag nu liksom, ja men vitt och kolla, där står liksom Dwayne Rock Johnson. Men hur skulle det vara med, Iron Man och sparkar honom på ballet. Like så jag tycker ju heller att jag ska vara som så jätteförvånad när han liksom supertacklar super, mig upp genom taket och liksom snurrsparkar ner mig i marken igen. Men då ska jag mm. som vara som att, that seems fair, sen dö av inre blödningar. Så det är ju som otroligt mm. konstigt att, jag menar, jag har, jag har nästan aldrig haft problem med liksom riktigt så här stora, och typ, vältränade män. Uh, det har varit någon gång när någon haft dåligt om det men lyckligtvis för mig har de ofta varit för fulla så när de har mycket gräl så man bara ungefär måste liksom tackla om dem, dem eller typ knacka dem en gång i pannan för att det ska vara färdigt men uh, men alltid liksom de här liksom ganska som små som ofta småväxta människorna korta människorna, någon som jag antar kanske kompensera för någonting som ska börja liksom mm. typ slå i ansiktet eller liksom kasta flaskor. eller liksom sparka i skräv och då är man så så där ha, men yeah. fin och plötsligt så står det liksom typ 15 personer där under om man ska stryka, som alltså de är uppenbarligen inte. Mm. Men jag vet inte, det är som liksom alltid vald, liksom om du om du dessutom kommer fram och mucka gräl felat totalt och din nästa stäga. Liksom, nu ska vi slåss. Och då så får ja. du dessutom stryk. Jag menar, hur liksom misslyckad människa kan du bli på en och samma kväll? Det är mm. liksom, jag bara tycker det är ganska otroligt. Men ja. i alla fall. Uh, alltså jag, för när, om man skulle som bara kolla liksom rent på som så här distinktioner och den applikation. För vi talar ju liksom, nu talar ganska mycket om fysiskt våld. Att, ja. att fysiskt våld så... Det är väl liksom det här klassiska som folk ändå säger. De tänker på våld. Att nu får någon på käften. Eller nu blir någon rånmördad. Eller någon blir någon våldtagen och så här. Mm. Och jag vet inte. Blir det mer eller mindre i vår moderna värld? börjar det liksom bli mer okej? Okay? Jag tror inte på sätt och vis. Att om någonting ska jag väl säga. Att kanske nivåerna. Lite mer eller mindre som den alltid har varit, kanske? Uh, Nej, no, Jag tycker att de, de ger ju oftast skeende av att... Vad ska vi säga? De här... Att av att, säg, våldet bland till exempel ungdomar mm. skulle vara liksom på, på ökningen... Fysiskt våld. Att, att, ja. Ja, alltså... Ja, precis, alltså våld, om man ser till liksom, uh, hur mycket som faktiskt registreras så här, hos, liksom, då, polisen ja. eller liknande. Men egentligen så hade det ju sett väl tvärtom, att det har väl hållits ganska konstant eller rentavt liksom sjunkit en aning. Alltså, det som jag har läst. Uh, nu, alltså... Nu vet jag ju att Finlands ordningsmakt sitter och lyssnar så ni kan ju också gärna skicka in till oss på tryggavådning och ge oss verkliga mm. bra siffror men jag tycker jag läste inte alls så länge sedan att statistiken är ungefär så här att men, um, på landsbygden så har liksom antalet våldsbrott minskat i mm. innerstäderna som typ nu då Helsingfors och Tammerfors kanske så är liksom lite större städer men nu främst Helsingfors då. Liksom, Vilka fucking stora städer har vi i Finlanden Åbo uh, Åboj tydligen. Finlands andra farligaste stad man är som briljant ja ja ja ja ja det. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ökat en aning. Och jag är liksom ja ja ja för att liksom det blir trängre och trängre i städerna och mer och mer folk flockas där och det ger upphov till mycket mer stridigheter och aggression och sen så det vanliga no men, det, brotten eller våldsbrotten ökar bland liksom invandrarungdomarna. och ungdomarna invandrare gör så mycket skada tydligen att du låter det ja, liksom, göra här statistiken det gör jag inte alls det är bara det att jag bara kanske är lite moderna statistiken. presenterar presenterade alltid sådana problem. Som att det skulle som att fel på invandrarungdomarna. Men jag tror ju snarare mm. det är kanske någonting fel på. Hur de här invandrarungdomarna marginaliseras. Eller hur ingen vågar ta tag i. Det problemet med invandrarungdomarna. måste börja sluta sig till grupper som håller på med sådana här dumheter. Så att mm. det kanske ska vara bättre ändå att se till att. fler invandrarungdomar hamnar i mer. Ska säga, normala grupper som inte redan är på något vis här anti-samhälle och bara väntar på att explodera men i alla fall det, liksom, det finns många andra personer som har sagt det bättre än jag så jag tänker inte gå in på det uh, men, att, men att om någon vill framhålla nu då, att invandrare ungdomar skulle vara något större problem så vill jag ju inte vända det till att säga att du får vi inte de här invandrare för att titta på alla de där nägare är mm. Jag tror ju alltid. att de, men det är väl samhällets problem då. Som sagt till att det måste uppstå sådana här grupper. Att mm. se till att de har någonting annat att göra. Men som vi alla vet. Så är det ju tungt för vår ekonomi. Att de åt de 1200 individerna varenda år. När landet mm. vacklar ju när bördan av allt det här. Ja. Ja, alltså med tanke, med tanke på det här så är det ju nog svårt att se hur Finland då har kunnat bli alltid det lyckligaste landet i världen ja, jag tycker vi borde innan vi avslutar det här programmet tycker jag vi borde riktigt se på det finländska perspektivet men, men om mm. vi liksom fortsätter lite på de här distinktionerna av våld så, okay, så vi har det fysiska våldet nu då och att det går jo. upp mellan ärd och beroende på källor men psykologiskt våld uh, att uh, psykologiskt våld så är ju ändå lite svårare att förstå sig på för där är det ofta lite ord mot ord mm. att... ja, alltså det, det är ju det det syns ju inte det, det är ju det du, du har inte specifika märken från det du, men det du är ser ju... inte en blå du, du kan inte se en psykisk alltså, det, det blir inte synlig på lika Klart för omgivningen. Och det är lika obestridligt i alla fall. Nej. Ofta så måste ju lära. Ofta så innebär det ju ganska allvarligt källvåld. Eller äh, våld på andra. Av den utsatta. Innan mm. folk uppmärksammar. Den här personen blev utsatt för. För äh, ja. psykologiskt våld. Ja. Och ähm, det, det är ju lite synd men här finns det ju ändå en aning positiv statistik uh, och det är ju där att de här eller positiv statistik uh, mm -hmm. det, tydligen på de senaste typ åtta åren tror jag så har antalet som uh, brott som, uh, som då klassas som psykologiskt överfall eller psykologisk tortyr eller liknande så ökar med tror jag det var 22 procent. Och så frågar okay. du då, hur är det, då? Uh, no, det är positivt då? Det är positivt i den märkelsen att de säger att det är förmodligen exakt samma siffror som det var för då åtta år sedan. Bara det att nu så har folk blivit medvetna med om vad det är, hur man hanterar, hur man rapporterar och hur man behandlar det här. Så att det inte liksom bara att någon kommer som typ nu då, ett klassiskt exempel har ju varit män som blir portärade äh, av sina kvinnor. Psykiskt mm. eller fysiskt. fysiskt. Uh, I det här fallet det fysiskt eller psykiskt. Um, och att tidigare så är det någonting som man bara liksom har bort. Därför att Liksom var en kar och liksom kontrollera din kvinna och allt ja, annat bullshit uh, och nu är det så att Nämen, om nu den här personen så har blivit liksom överfallen och folk har brukt våld mot ut utse där psykologisk våld i flera år mm. så då måste man ju nog få hjälp om man inte kan hantera det själv mm. så ja. då ser den här rapporterade att statistiken har ökat, men att liksom det faktum att brotten har skett så är förmodligen förändrat om möjligt så har det kanske gått ner lite för att det inte längre lika okej okay att, att liksom vad du de här mansgrisarna liksom håller sina fruar hemma och får inte träffa någon för alla deras vänner och horor och etc um, utan kvinnor, män alla liksom Uh, alla har rätt att säga när de blir dåligt behandlade och i värsta fall då så måste ju leda till att man gör någonting mot de här som inte kan låta dem vara mm. Sist kön det var det jag tänkte säga um, mm. men har du någonting att säga om fysiskt våld eller psykologiskt våld? Mm, nej jag tycker nog att det mesta har, har, har redan blivit så att säga berört här under tidigare delar av den här diskussionen mm, en Än, ändå. Ja, ja, precis. Ja, det nog, kommer nog att vara ömt, minsann. Jag tänker du anmäla mig för psykologiskt våld? Äh, jag, jag, jag väntar tills, tills du har maximala mängden att förlora. Okej. Okay. Ja, jag, jag, jag måste ju meddela att jag har snart nu alla alla mina äh, alts i på max level och pimpade för att dra in maximal mängd guld varenda vecka. Så det är väl Okej. nog lags att smida nu snart. Ja, ja jag tror att det, det börjar vara. För då är det ju, det första som man ju vet att ordningsmakten gör i det här landet så är ju att de, de kommer att radera alla dina, alla dina vavkaraktärer. Jag skulle säga, trodde att de skulle beslagta dem och portionära ut dem på auktionshus, allt bra ägare. Nej, nej, det är bara oseremoniellt dem. Oj, nej. samma ja. ja, om det. det inte skulle ha någon betydelse. Vilket övervåld. Ja, det, det ja. var jag tänkte att det var. Men ser du jag, jag använder ju bara det här för att för att stärka vår relation. Ja, men det är ju en bra aspekt att bygga alltså Vi diskuterar den här av våld i spel, men liksom hur liksom, fungerar det konkret? För det är som så lätt ändå att skada varandra i spel. Utöver liksom vad, mm. spelmekaniken eller innehållet diktära. Det är så lätt att hacka varandra och dära karaktärer. Det är så lätt att trolla varandra i dark souls. Det är så lätt att bara vad en fitta gör. Satans jävla face. Hunter fucking Rush Merlock, Dex i fittons Hearthstone. Att det är liksom det är, det är som så lätt att att bruka, om inte fysisk våld så psykologiskt våld och liksom bara som såhär terroris i spelet. Bara som, bara vitt och troll och dem, liksom inne i det svartaste av depressionen. Mm. Och jag tror att liksom här som en utsträckning så att Det är ju som våld som relationsbyggare Det finns ju det, är som, det finns ju som så här många Kulturer liksom på Reddit På, på Discord På mm, spelcommunities Och andra nätcommunities Det som bara är byggda runt Att och trolla andra människor Att liksom bara vara assholes Jag tänker nu främst på så här grejer som klassiska 4 Och så här uh, men just av våld så kan ju vara någonting som folk samlas kring. Att liksom, där de försöker liksom för varandra med att kalla varandra saker. Eller trolla varandra. Eller störa andra och hålla på. Mm. Mm. Sen har ja, du. ju... Ja. Nej, Sen... nej, nej. Fortsätt bara. Det... Ja, nej, alltså, jag, jag, jag, jag kommer att tala tills du avbryta mig. Så det... ja. Jo, jo, mm. jo, jo. Mm, ursäkta. Jag är så hög på mynten. Um, sen så har vi ju nog klassiskt sett, sett ganska mycket våld som kamratfostran. Att liksom när jag mm. växte upp så var det ganska klassiskt att liksom att det fanns vissa saker du gjorde vissa saker du inte gjorde och gjorde du någonting för dåligt så då fick du lite smälla liksom då skulle du växa upp. Och det här var. var liksom någon sån här, ska vi säga kommunal uppfostran som utfördes av ungdomar med ungdomar. Att det var liksom så här ritar och, och grejer som du måste gå igenom för att mm. vi accepterar det samhälle och där var våld. Spelar våld, olika former av våld en stor del. Både som initiering och som, som straff och i vissa fall till och med som belöning. Uh, men mm. sen har vi ju med som så här, jag tänker säga esoteriska ting men ska vi säga världsliga saker som är kanske mer ritualistiska eller i vissa fall nästan kabbalistiska och vi har ju redan nämnt som så här tv men jag funderar med på det vad det betyder som ska vi säga ikon eller status som till exempel tv musik, klädsel. och i vissa mm. fall livsstil för att du kan ju det är ju otroligt vilka våld du kan bruka mot någon bara genom att spela musik väldigt högt, viss form av mm. musik och det behöver inte alls vara liksom så här. Uh, NVA eller som liksom Fuck the Police eller någonting utan det kan bara vara att du spelar klassisk musik jättehögt mitt yeah. på vardagarna när liksom någon försöker sova eller eller som liksom klassiska du har på dig kläder som bara är väldigt upprörda. Det går runt med hakor eller går runt med toppar som ser ut som hända som tar på dina tyttar. Det är otroligt hur mycket som triggar vissa människor. Och sen finns det ju livsstil. Mm. Jag menar klassiskt är att liksom att, är som vi kan Alla hatar ju bögarna. Och liksom att vä dig om du är utlänning. Och liksom allt möjligt. Ja. Så här. Och liksom bara. Mm. Så att liksom etnicitet. Och hur du läver Och dina sexuella preferenser. Allting är ju. Uppfattar ju vissa människor som en form av våld. Mm. Jo jo. Där, där kommer vi ju tillbaka igen till det där vad heter det, den här individuella så att säga, känsligheten för att nu är det måste man ju säga att det, det är nog, det är nog en, en, en känslighet hos en person om man så ska uppfatta att, att någon annans liksom, val av partner skulle på något sätt vara att våldföra sig på den här på, på min, min världsbild att, att det är ju nog, nog frågan om en, en svaghet då hos Hos mig i så fall. Uh, I vissa fall. Uh, det, jag, hade, jag tror jag nämnt dem. Kanske en gång tidigare. Den här Men uh, när jag studerade av akademin. Så hade vi en gång en gästföreläsare. Som hette Bruce Johnson. Som är en föreläsare från Australien. Och uh, han hade en väldigt intressant kurs. Uh, som han lädde. Som hette Music Power and Violence. Och den tog upp. Då, I princip exakt när ni tror den tog upp. Uh, att den tog upp alla de här tre grejerna. men det som centralt här var att hur man kan bruka våld eller hur man kan använda just musik och ljud för att mm. uh, för att betona eller för att liksom framhäva våld och så här och han, han berättade många väldigt intressanta saker uh, som gav mig mycket att fundera på väldigt väldigt intressant och väldigt engagerad och bra för läsare. Uh, så en liten out till Bruce Johnson. Som jag är säker på att lyssna just nu. You go girl. Um, mm. Men till exempel. Han berättade. Det är, väl, det är otroligt, liksom Hur um, man kan uppröra någon. Till exempel bara i media. Genom att använda. Ska vi säga, fel sorts musik. Mm. I en grej. Han, han använde. Ett, <coughs> exempel. nu kan jag inte minnas den här filmen. Men det var en, en skräckfilm. Uh, så det handlade om jag, ett par som fortade ett hotell och där blev de terroriserade av ett gäng ungdomar. Och igen sen där så misshandlade de och tror jag våldtog den här kvinnan av paret. Men över det här med det här hela händen så spelade de väldigt så här glad popmusik eller kanske till och med det var klassisk musik jag minns. Igen. Och just ja. det här, den här dissonansen mellan de här två sakerna som hände så gjorde liksom det här våldet ännu mer påtagligt en hur man kan. Uh, ett annat bra exempel är liksom, till exempel Clockwork Orange. Uh, mm. Där ju liksom musiken spelar en väldigt stor roll och där finns vissa stjärnor som är väldigt förstärkta av just den klassiska musiken som väldigt flitigt används där. En, en riktigt Stanley Kubrick-klassiker. Kubrick Så är den om mm -hmm. det inte um, har Men men det fanns liksom ju så här han tog upp att folk som spelar musik jättehögt i sin bil så säger ju en viss sak, medvetet eller omedvetet, den form av våld. Mm. Att mm. de invaderar ditt personliga utrymme vare sig du vill eller inte. Och du måste ja. Även om det kanske inte triggar dig så måste du hantera dem. Och det skulle du inte behöva göra om de typ spelar tyst eller inte spelar alls. Så det handlar ju lite om hänsyn förstås. Att Någons personliga fält blir så stort att den överhör ditt ägat. Mm. Så det, det finns alla de här olika typerna av våld som vi utsätts för dagligen i många fall. Uh, eller som vi, vi i alla fall identifierar. Men är de nödvändigtvis samma sak? Finns det gradering mm. och var överlappar de här nivåerna varandra? Mm. Det är ju just det där. Alltså igen kommer man ju till det där att det, att det, det, är, så, det är så individuellt igen. Mm. Men, att, men, men du har helt rätt att det är någon, någon form av sån här gräns som mm. behövs ju äh, nog för att som sagt måste du ha de här normerna från vilka man utgår. Men jag tror ju ändå att den klassiska måttstocken är att allting som händer dig är väldigt allvarligt. Allting som inte händer dig är inte så allvarligt. Ja, eller ju, ju längre bort från dig det händer så desto mindre betyder det från dig. Både avståndsmässigt men också liksom släktbands. Yes men när jag talar nu om närhet eller liksom den här tröskelprincipen. Utan jag talar mer liksom okay. så här att men Uh, Säg Det är inte Det är väl inte så viktigt uh, Med abort uh, Tycker du ja, Det triggar inte dig Jag vet att det triggar inte mig uh, mm. Men Vad händer då om Säg ditt barn uh, Vill plötsligt Inte ha ditt barnbarn Då kanske det blir väldigt viktigt för dig Och då blir det väldigt tryggt triggande och fel för förkastligt och så vidare eller Precis. eller liksom um, oj nej det är, det är så mycket ungdomar som lever till i parken på nätterna, det är jätteoträvligt och du dig inte bor du liksom som lär om park men plötsligt så kommer ungdomarna hitta en ny park som är typ på andra sidan häcken från du bor och då plötsligt blir det livsriktigt mm. uh, yeah. så att jag tror jag liksom den här förmågan att empatisera bortom ens egna svärare då så blir jag på något vis nästan måttstocken för att är du en är du liksom en god mad kanske att, mm. att vissa har ju förstås en liten svag gestaltningsförmåga vad gäller liksom vad som egentligen skär runt om eller något andra och vissa verkar ju helt förbära av empati det gäller den absolut innersta cirkeln kring den. men jag vet inte, ibland ska jag kanske bara kunna lyssna på folks argument och bara direkt att oj nej nu talar de om feminism, bu bu, feminism är ingenting viktigt Som kanske det är jätteviktigt lyssna på vad hon säger då mm. jag tycker det här är ju liksom, jag börjar med att med tro på liksom det här som jag läst just om att du kan inte vara likgiltig till någonting utan du bara är för lat för att ta ställning eller för jobbigt för att ta ställning det är en andra hållet så du låtsas vara likgiltig mm. så, men det är ju jobbigt att på något vis alla i världen måste bli det samtidigt innan så massan engagerar sig ja mm. det, det är så sant det är ju ja, men det är eller, eller så att säga det måste det, det måste ju vara så att den, den, som, måste, den som blir anfallen måste vara någon som bär vikt ja. bär en betydelse just för dig, för annars som sagt ja, ja herregud, kunde, då... kunde inte bry sig mindre ja, ja men herregud vad vi engagerar oss när med eller något annat pålitligt organ utmåla någon som ett offer jag menar, vi har ju inte ens tid mm. att läsa de bakomliggande orsakerna som har hänt innan vi attackerar någon som vi tror är ansvarig för den här oförätten. Mm. Jag menar, ja. det är så många saker på senare tid att nu med den här MeTu så hade ju kommit en hel del dräv mot vissa människor som då visar att ja, de är helt oskyldiga. Så de, liksom, åtminstone blev vi kanske lite, lite väl uthängda i jämförelse med andra kanske. Då. Och att nu kritiserar inte MeTu för det får man ju inte men att jag bara säger När sådana här stora saker händer Så finns det folk som blir så entusiastiska Att de bara trycker gasen i botten mm. Och att jo. Det är ju som Det, är det här vi, vi tycker nog om När någon säger Vem som är offret och vem som är förövaren För då får vi som bara Som bekant igen attackera Attackera och inte som liksom Göra någon forskning själva Det är nog skönt mm. Det här sandslösa våld där man bara som kan gå in och bita sig fast. Men i alla fall uh, jag börjar bli väldigt trött och väldigt sjuk och säkert någonting annat som är väldigt synd om mig i alla fall. Så jag tycker uh, om vi för att börja avrunda så småningom kanske vi ska ta en liten titt bara det finländska perspektivet att hur fungerar våld här då i, som du sa fint Uh, återreferera till som det här landet nu har betecknats som det lyckligaste landet i världen. Mm. Och kanske och samtidigt diskutera lite våra egna erfarenheter av våld. Och sen bara mm. för att svara på ännu kanske något slags fanmail som vi fick lite modifierat. Uh, vilken våld ska vi utsätta varandra för om tillfället uppenbara sig? Mm nej jag kan redan säga att jag ska typ nära alla dina fina kläder. Just så. Mm. Ja, ja, jag förstår att de mina, mina fina kragsjortar skulle bli lika, lika stela av det som, som strumporna i, i den där Andrew Glaubermans. Rum i Big Mouth, minns han. Uh, Behåga att lyssna på tisdagens avsnitt av Spoiler Warning, vi recenserar mm. Big Mouth. Vilka bra avsnitt. Hur var folk tyckte om det. Mm. det var Det var min Inte många abyspoäng. Uh, men alltså, den gäller det liksom finländska perspektivet. Vi har ju en, en, en eller den här den kulturen som jag tycker att har varit ganska där påtaglig här så är mm. ju den där att man som talar ju inte om no. någonting alls no. egentligen. vi no. i uh, det, det här programmet. Jo, det är därför intressen i Finland pratar om någonting för att vi använder ja. upp alla ord. Uh, <laughs> ja, just det. <laughs> Sorry. Så <ja, på, laughs> so, uh, men vi har ju fortfarande den här liksom alkoholen mm. som är väldigt närvarande. Vår, vår oförmåga att dricka mm. civiliserat. Mm. Och, och majoriteten av våldsdåd här i landet, av de som rapporteras, så är kopplade till alkohol. Ja, som det famösta proklamerats, början och slutet på alla våra problem. Mm. bra ja, den där alkoholen och, och, det, och som det andra som har proklamerat att ingen dansar nykter ja. men det är ju <laughs> men det är ju nog lite synd att vi ett av våra populära avsnitt så diskuterar vi Finland för några och i ett annat mm. avsnitt så diskuterar vi också den här alkoholkulturen vi har i landet på samma sätt ja lite tystnad på skamkulturen vi har kring det och om det har att visa känslor och liknande så att att gå in desto mer på det ska vi bara säga eller i alla fall för ägandels tycker jag det är väldigt synd att man måste vara stupfull innan man kan faktiskt visa känslor och sen har är väldigt onödigt att eftersom man då bara tydligen kan göra det inte när man dricker så då måste ju alla fucking känslor komma på en gång mm. liksom varför det ja mm. det, är, det är alldeles ypperlig, ypperlig fråga det där för, mm. för det är nog det, det som sa det, det, det är liksom, det, det är faktiskt regel mera än undantag mm. det är att man inte, man inte kan hantera alkoholen mm. och det, det, är för, det är på ett sätt en stolthets liksom, dimension som finns med i det där, men men, okay. men det är ju, för att bara relatera till den här diskussionen, så mm. det är ju någon form av shellvold egentligen. För det, det, kan mm. ju, det kan ju omöjligt vara särskilt hälsosamt att hålla in allt det här. Att man nästan på något vis straffar sig i nu Jag ska nu inte släppa garden, inte en sekund. att Jag ska bara gå här och vara tyst och introvert och så här. Sen, sen på baren, sen på lördag, ska jag dricka allt, allt, allt. allt. Med allt eller inget mentalitet. Men sen ska jag bli så jävla full och då ska alla fucking äh, känslor och frustrationer ut på en gång. Och att att mm. det, det rör ju sig nog att om ligger en väldigt stor andel självvåld känns det som. För det är mm. nog på något sätt att man typ straffar sig själv att liksom var inte så svag, var inte så svag då är det löjda, nej jag klarar inte av glör, glur, glör, glör, glör. yay mm. <laughs> ja ja, oh, faktiskt Plus, jag tycker att det där skett som en nästan kommunalt självhat ja, liksom vi hatar oss själva, men vi hatar tillsammans vi lider tillsammans, vi visar känslor tillsammans, nu går vi hem till våra älskar, nära och kära, åh oh, vi är sura introverta igen som att, uh, men vad är liksom mm. den här som typ försära den stoiskheten på sätt och vis för inte vi är vi så stoiska vi är egentligen bara hoppignälliga fittor alla bunter, vi bara sitter och gnäller mm. långt om våra arbeten och hur allting är skit och vi har aldrig vinner på liksom Vikinglott och liksom hur fucking ingen förstår jag och hur vi skulle borde gå till baren snart och så går vi till baren och så dricker vi och så gnäller vi med Att liksom, när kommer den här gladheten och upprymdheten Att det är bara våld, mm. våld, våld egentligen, konstant ja det, det är ju som sagt det är ju en, det är en, sån, vad ska jag göra, en bas mm. drift kanske det där det är liksom, på något sätt förstörande om vi, om vi använder det den tolkningen där så inte det ju då överraskande att det kan bli så, så genomsyra men vad var det annars vad var det för sadist som tyckte liksom att Finland är det lyckligaste landet i världen ja, alltså, det är ju på något vis ja, det är ju som, som att kalla typ hajen den, den gladaste fisken i vattnet varför den typ lär så fint hela tiden Ja, jag vet att hajen är inte är en fisk. Men sluta förstöra mina fina skämpar. Mm. Ja, den, är, den, den finns i vattnet. Alltså, är ja, ja. en fisk. Yes, exakt. Jo, men som det lyckligaste landet i världen. Har någon varit på en finsk krog de senaste typ 10 åren? Mm. Jag är det är som om det kom någon galen som liksom amerikansk vetenskap som har med tokigt hår och sa liksom att, nu har jag äntligen hittat den här den liksom sinnesmodulator med den så kan vi bota världshunger, och vi kan resa i tiden och vi kan göra en liksom armbandsklocka som kan producera vilken pizza du vill direkt men alltid behöver liksom destillera liksom sorg och världsfrämmandeskap och liksom riktigt så här världssmärten. Jag mm. säger, nå, no, hur skulle det vara? Om du skulle gå in på den här finska bara där eller där eller där, där, där, där. Jag till och med här." Jag ska så få hela liksom sin tank full liksom första typ fem sekunderna. som att det är bra angst, tack. Mm. Mm. Men det, det är alltså den här. Vad ska vi säga att uträkningen över liksom, glädjen i de olika länderna. så Hur lycklig man är i de olika länderna. Så det är någonting som heter happiness report. eller World happiness report. Ja, men det är ju som att man, liksom, man, har, man har som ett gladhet och så har man, liksom, man har frågar en människa och så har man frågar en kanin och så har man frågar en sten. Och guess what, människan var olyckligast? Mm. Vill du som kom på andra platser? Stenen. Nä kaninen. För att när man frågar ja, ja. människan så är människan frågar är du lycklig? Och så sa människan att no, kanske ibland. Och så frågar man liksom kaninen. Och kaninen sa, jag vet inte vad kaninen säger, skvirr skvirr sa kaninen. <laughs> Och sen frågade man stenen Och vad var det då? Stänen sa ingenting. Inte ett djur. Tyst och sten. Ja. Och då liksom gick man och så sa man allting i Excel och liksom funderade. Och så sa han. Nah, nah, måste ju nog vara lycklig. Stänen är den lyckligaste saken som finns. Stenen. Alltså ja, borde man, man, man inte faktiskt ta och fundera från andra sidan att kanske stenen var så olycklig att den inte längre kunde liksom uttrycka sig. Mm man har kontrollsystem kontrollsystem Nikolaj man, kontroll man lätt alla försöksobjekten sitta i solen och så känner man på dem och stenen blev väl ägset varmast på sin proportion och massa mm. stenen den nu superhjälten. superjätten snöman man. eller Nikolaj vill du höra min Rendition av Elvis-stenen <laughs> uh, Jag tror, jag vet inte om jag vill Men jag tror att du ändå kommer att Kommer att förära mig Med den här Okej, okay, här, här är liksom min tolkning av Elvis-stenen Är då. Okej Okej, jag börjar nu Thank you, thank you very much <laughs> Mäktigt Ja, det var roligt, för stänen gjorde ingenting. Så därför var det roligt. Mm. Ja, mycket bra. Ja. Nej, men, men som sagt, Finland, jag tycker ju nog att vi gör... Är... Samtidigt så klassas ju ändå Finland som ett våldsamt land, om man tänker på liksom, äh, måttet som de övriga nordiska länderna jag behöver ju bara lyssna på några finska gangsterrappar förstår man hur hemskt det här. Jo. Jo. Men, men också att det... det jo, jo, jo! Jag gick ner på Hessa och såg en snut. Och sen sa jag jo, jo! Alla fina chili det var slut. Vad ska jag göra nu? Jag går väl hem och runkar, hej. Det så, ja. nej. Mm. Oj nej, är det svårt att bo liksom i this, the fucking burbs? minns du den där helvete i när metron var sen What's what the mm. fuck mm. Yeah. Mm. ja Det nog vill man bli våldsam när VR inte mm. klarar av att hålla, hålla tidtabellerna ja du bara tala med liksom en typ, gammal kvinna som, som är fin Finland för att få väta oss med fäl med landet varför är du så ledsen Agnes? Idag såg jag en svart människa på börsen. What oh, fuck? It's over. Ja. Nu har helvetet kommit i byn. Mm. Ja men. Så, ja, jag bara säger. Vi kanske inte har så jättemycket problem här. Som mm. Bara en här där relation. Men nu no, ja. Mm. Ja nej men då, det är ju det då tar man ju sen då, då, då har man tid att reagera på alla de små sakerna ja men om man sen tänker är på vilken, vilken cirkus det är att få bort den där mm. förkastliga skolsvenskan nu skolorna det är ja. nog, vilket men, bok ja. tänk vad olyckligt, det bidrar det är ju våld trots allt mm. den rika ja, fucking... segelbåtjävlarna som tvingar finska människor att lära sig svenska vem behöver svenska mm. fucking bor i fucking Skandinavien, satana mm. men på tal om det där så tänkte jag att, vad har varit liksom, egna erfarenheter av våld du, tänkte Förutom, förutom det att vi diskuterar här med varandra. Och på ja. så sätt liksom våld för varandra, på varandras öron. Ja, fuck mm. you. <laughs> ja. Ja, det var roligt om du sa fuck you tillbaka, men nu är det för ja, nej, men, ja. nej, men jag tänker inte göra det. Det här är liksom, this is another kind of skull fucking. Okej, okay, fine. Inget, ingen respekt för traditionen. Nej. Ja, men... Men inte, men vad inte du när man var för egna erfarenheter hade du någonsin fått stryk, Nikolaj? Nej. det alltså, om, om jag nu tänker där liksom att jag ska vara i ett slagsmål direkt. Mm. Om, jag, om, jag liksom, om jag räknar bort så att säga sånt här som kunde köra på, skol, på skolgården. Mm. Ungefär i lagstadie. Ja. Så bortser jag från det Mm. så nä hade varit nära några gånger ja, mm. det hade nog men på något underligt sätt så har jag lyckats liksom, vad heter jag, weasel min väg ur det, jag tror att, liksom, när, det mycket, när det liksom det va? var folk som kommer emot det här i och säger som att mm. nu ska jag, ah oh, he's precious Wow. <laughs> ja, då men, då men när, jag, när det liksom när det kommer till kritan så blir jag så blir jag liksom lord, lord baelish <laughs> ja så du fick halsen av mitt i en stor sal. ja nej jag tänkte nog kanske hur han klarade sig för det men ja. men ja i stort sett någonting gott att men, vänta ja. på ja. Men, men alltså jag har jag har egentligen levt på det sättet liksom jag lyckligt omedveten om, om exakt hur det, hur det känns liksom att få stifta närmare bekantskap med en knutnäve liksom så, vad, vad är det vad är det i liksom, vad är liksom den föntiska äkorns försvarsmekanism i en så stridssituation kommer in en sån stor liksom hjärva och ska liksom ja. så här, I used to box for Oxford och no, jag kommer sin... in och låter liksom såhär Liksom ger ifrån sig ett <skullet> sekret som ser ovanligt mycket ut som kissa Och sen bara gör så går den ju bakvägen Nej jag tror nu tänkte du mera att jag skulle ha sagt att den skulle skicka tjänstefolket istället Ja Så ringar i silverbjällron och plötsligt så uppenbar det sig. en liksom, massa bävrar med kulsprutor. Liksom, Woa! Ja. Woa! Ja. Ja. <laughs> Precis För alla som är <laughs> totalt förvirrade nu Nikolaj har Nikolajs efternamn betyder ekorre på forntyska. Ja. ja, för det är skojigt. Von Fee! Mm. Som, såsom så som är, det. Det är inte. Och jag, jag ska be människor att inte våldföra sig på mina släktingar så där ute i trafiken. Det är inte trevligt att se, se sina släktingar körda i sidan av vägen här. No, jag undrar ju om det är lite tvärtom. Det är inte vem som skulle gasa på när det kommer ner äkor vägen. Oj vad det säkert finns människor som gör sånt. Mm. ja Jag mm. önskar att jag ja, men... var en sån människa på din, jag fortfarande köra postbilen. Det finns <laughs> ingenting så lockande som för djuren, liksom, Där är postbilen. Men hur skulle du man, liksom, framför bilen och så och så så här, oj, vit. De här bromsamma som, liksom, ja. yes, rädda en tillkatt, man bak bakom sig ja. bilen. Ja, det här kommer att ta en halvtimme och sortera. Ja. Men du, du inser att. När djurena så postbilen så tänkte de att, yeah, kanske det finns något brev till mig, yeah, och springade dit. Så, nej, postbilen, nej! Men Nikolaj, var dum du är, inte kan djuren läsa. <laughs> de har just som satt, så, de satt där på liksom, sin primitiva disk och det vänta! Nu! Göran, nu! Gå nu, Göran, Göran, hoppa! Hoppa, Göran, hoppa! Så Snygga var var här, vittu, vitt är så tråla, la la la la la, la, la, la, la. Titta, gå ut och en oj, vittu, den kranka där krankan, oh, den stäng nästan på en oh, well, Fuck everything that I've ever lived. Satans våld. <laughs> <laughs> våld. Ja, allt det Allt det där är våld. Är våld. Ja. Ja, men, men vill du beskriva någon, några erfarenheter av våld då? Uh, eller räcker det med posten? Nå <laughs> Nå no, no, alltså Jag har ganska många uh, Exempel här. Att no, men, när, jag gick, alltså, när jag började lågstad Så Fick man ganska systematiskt Stryka av liksom äldre Äldre pojkar då. Uh, så någon, som När jag gick ett <laughs> Fick en ofta stryka på så mycket fem Eller sexan Why? För att du har ett konstigt efternamn. <laughs> Bög. Man är som okej. Okay. Uh, så det var ju skoj. Um, så minns jag när jag i högstad. Minns jag var på en disco en gång. Uh, och så kom det liksom bara slitt typ. Uh, eller det var sån folk som gick som hela kvällen och bara liksom sådär. Ungefär som att, nu snart ska du nog få. som att, okej. Okay eh uh, alltså liksom, förstår ingenting alls. Så när man satt där inne i när liksom hörne av um, disk och så kom det liksom kanske en liksom sex sju uh, så här kanske två år äldre pojkar då. Och sen så liksom höll liksom, några nära så var där liksom den ledande så började liksom slå en typ i ansiktet och stuff. Uh, och samma var det som liksom sådär att men, man måste ju liksom smita ut bakvägen och liksom typ, smita i diket liksom därifrån uh, sen får man hem så är det som okej vad hände med dig idag jag hade en superkiva jätterolig kväll på disco uh, mm. men det visade sig att den här killen, den här gängen så har det liksom det typ och typ alla som fanns och sen var liksom Mussan sådana, okej, okay, men vi anmäler väl det då. Så vi ut polisen nästa dag och stod de liksom bilder och Så här får man på rättegång och allting. Och sen mm -hmm. var det väl slut med de dumheterna då. Uh, men jag minns liksom när han att de, de liksom gick jag liksom hota mig och varenda dag de gick till och med till morsan. och liksom försökte hota henne att man ska liksom dra tillbaka. De här äh, mm. stämningarna. om man var ju som att. I yeah, någonting så. Mm. Ja, så det var ju skoj. Um, ja. uh, jag minns. Jag minns en gång när jag var ut. Så var det ju. komma ju någon så här. Äh, argumentation. Så var det ju. två stycken som drog nej mot den. Det var ganska kul en av de där uh, fågångarna är ens liv, de liksom sådär att, no, men, uh, nu om inte jag gör någonting så finns det väldigt stor risk om man blir naifad. Så då mm. gjorde jag någonting. Mm -hmm. <laughs> Vill jag ska berätta vad jag gjorde eller ska vi bara lämna äh, det, där? det där? Ja, vi kan lämna det där. Vi låter publiken spekulera. Okej. Okay. Ja, nej no, det visar sig att det inte varit så bra val. Att rakt kniv mot mig den kvällen. Uh, men. Nåja. Nu har jag haft min bästa erfarenhet av våld. Um, men att. Men det är ju för Nu nämner jag ganska mycket så här fysiskt våld. Men så är det psykiskt våld. Eller liksom så här att. Men. Uh, min farsa var inte alls så snäll när jag växte upp. En ganska jobbig person. Uh, Både liksom fysiskt och psykiskt. Hela tiden när man växte upp. Liksom där i Österbotten. Närpäs och så. var man liksom ganska liksom så här utsatt. Vad gäller liksom så här mobbling och stuff. Um, mm. Sen hade jag nog haft liksom flickvänner. Som har varit ganska jobbiga. Men uh, jag tror att. Um, alltså inte vet jag där. Alltså. Det känns jag igen som att man skulle skryta eller framhäva sig själv. Men jag tror att det där kanske man räddas lite av sin personlighet. Och, för, och det gäller liksom det psykiska. Och i vissa fall det psykiska. Så hade jag i alla fall haft den här inställningen. Inte att någon har diskuterat om mig. Utan jag tror kanske bara Men jag var född så. Men mm -hmm. liksom med, menar, det är ju alla andra som har något fel i huvudet. Inte jag. gick yeah. jag alltid från att men, om inte jag har gjort någonting illa att någon... Och de bara till mm. och mig. Så de måste ju de ha något fel i huvudet. Precis. Uh, och det, det liksom tycker jag ju nu när jag är liksom. Vuxen ändå. kan liksom reflektera mer intellektuellt. Över saker som händer. Framförallt när man är yngre. Så man, men det är ju egentligen en jätteskön inställning. För man vet ju det finns ju nog många. Som har råkat ut för alla möjliga typer av våld som alltså internaliserade och som man att mm. Vad är det för fel med mig? Liksom, varför tycker ingen om mig? Vad måste jag göra för att de här personerna ska tycka om mig? Men det var alltså, ja mm. ah, men faktum, det är liksom måste väl bara hitta någon som är liksom bättre än du. Och liksom träffa en massa coola människor som var hur snälla och bra som helst. Så att, det är så här. Yeah. Har någon trängt mig i hörnet så har jag nog sålt mitt kinn ganska dyrt så om det nu finns någon är att i det så så måste jag vänta med. det. Då tror jag nu jag gett tillbaka lika mycket våld som jag har fått nu. Inte jag om det är någonting jag var stolt för. Men det som jag kan ta lite stolt är att jag, jag har faktiskt, jag tycker jag aldrig som på det vis antagoniserar någon. Jag har inte liksom mobba Uh, utom dig där men du förtjänar det. Mm. Uh, och, ja, är så. Ja, ja men. Uh, och, um, men liksom jag, jag kan inte komma på att jag liksom startade ett slags mål i mitt liv. Annat än att jag måste stoppa någon typ från att göra något riktigt dumt eller så här. Mm. att, det kan, det kan jag vara stolt över, det tycker jag är bra. Mm. Så. Så det är väl några av mina erfarenheter av våld. Men som sagt, jag skulle vara jätteglad om jag behövde uppleva mer våld i mitt liv. Mm. Men jag Nej, tror inte det, det är något. Ja. Nej, men Jag tror nog att det det, det, det ska nog vara ett, ett bra mål att ha. Mm. För sig. Mm. Ja, jag no, men istället. älskar dina medvänniskar. Och dig ja. själv när du ändå håller på. Jo, jo speciellt dig själv. Mm. För det är ändå ingen annan som kommer att göra det. Exakt. Ofta mycket lyssnandes på det här programmet men du gråter dig själv till en insam orgasm. <laughs> ja. Mm. På tal om att våldföra sig själv. <laughs> våldföra sig på sig själv. Mm. Exakt. Nå, men... Mm. Äh, No, men Nicolai nu då, avslutningsvis när vi diskuterar våld tycker jag ganska länge och ja. det jag var ganska utbränd på dig i huvudet och i strupen Så, uh, no, men, vilken våld ska vi utsätta varandra för nu då om tillfället uppenbara sig för att nu då uh, för att nu då svara på en, en lyssnares idoga önskning ja Jag skulle ha ja, jag... nära frisk i dina fina kläder för jag vet att du fäster en stor vikt vid att se dapper ut. Mm. Så försök mm. göra det med min med min smägg över hela liksom dina attiraljer. Just så. Mm. Just så. Alltså jag, jag har svårt att säga riktigt vad jag skulle säga jag började ju redan fundera så att vad skulle just så att säga bidra med största möjliga. Liksom, effekt. Vad skulle, vad skulle skärra dig så mycket som, som möjligt där. Tänk om jag förlorade min plats och möjlighet att göra det här inspirerande och berikande programmet varje vecka ja. oh, nej. Kanske, kanske, jag skulle, kanske jag skulle ta och radera alla dina avaktärer. Right. Så so, so ball steve direkt. Fine. Okej. Okay. Uh, no, men, liksom, en dag när du kommer hem så skulle du yeah. märka, liksom, vem du har på bastun. Och sen så liksom skulle du, liksom, förstås sätta bastun och så, så är så här för att börja, du liksom, bli dement eller någonting. Och sen just innan du kan hinna källa ut din flickvän, så så noterar du där liksom i vardagsrummet att alltså, det är så tomt här. Liksom, vad, vad är det liksom? Och sen nu, vad Var är mina liksom spelmaskiner? Var är det liksom min Playstation Var är det liksom min, min jävla Wii och shit Och sen så skulle du bara bara som liksom, ett tankat. Men tänk om och så tittar du in i, i bastun och där ligger de. Så där som smultna, förstörda, mm. defiled. Och, och inte bara liksom spämmarset, det där ligger och liksom samlar ut utgavar. Liksom riktigt fancy späl, riktigt sådär dyra liksom finders objekt som inte kan fås längre någonstans utan att faktiskt begå mod. Så, mm. där sug på den din sak just så so. stoppa det ja no. no, no, inte, inte att det är ju vad jag skulle kunna ta till den. Det, det liksom det, det traditionella uh, fe strategin och skicka tjänstefolket på dig <laughs> jag tänkte säga, hoppa framför bilen nästa gång du kör <laughs> ja Ja. Ja, du skulle, skulle få du få slå ner dig och, och sen skulle jag kunna ja, alltså, det, det där är någonting som jag tror jag skulle, jag skulle bara liksom se si, si liksom vad som händer efter att hon har blivit liksom misshandlad jag bara liksom, du vet som det där att man liksom ser ett, ett djur som är påkört mm. och så blir man bara att titta på det, det, är den här, det är, jag vet att Stephen King använder ju det här i, i åtminstone en av sina böcker Mm. så exemplifierar han just den här liksom personens säga, psykiska tillstånd med just det att hur den, hur den betedde sig mot liksom, skadade djur. Jag talar om Patrick Hochstedt från it. Ja, ja, jo, det är just den karaktären jag talar om. Så okay. jag tror på något sätt att jag skulle, jag skulle, jag skulle, jag skulle, jag skulle observera det, det, är det jag skulle inte ingripa på något sätt jag tror att jag skulle bara liksom observera och se vad som effekterna av liksom det här våldet som mitt tjänstefolk då skulle få mm. samka dig efter att ja. du, har, du har du har basta med, med mina med mina spelkonsoler ja, jag skulle bara hinka mina mantissa <laughs> mot liksom alla de fina utgåvorna ja, precis jag som att ta de och liksom. ja, men så. Som som liksom drygarna war liksom mitt håriga rumpa liksom det eller <t> <givar> så. Beyond the save, beyond the salvation. Uh, mm. Ja, okej, okay. Nu behöver bara att så du kan kasta mig sen efteråt och säga hur länge det tar den här kvävs, eller. Jag bara liksom mm. säger nu bara för sakens skull du minns ju Patrick att det slutade. Ja, det var en massa insekter. Ja. Ja, ja, ja jag minns. Jag okay. minns det. Okej, okay, fine. Mm. Vad du var. Efter att liksom känns, det känns att folk har liksom spö mig så ska jag liksom kräla in i någon liksom uh, tvåaxysstäb någonstans. Kanske någon clown kan hjälpa mig. Mie en itter, like... Like this close you see uh, Sen När jag liksom ligger där och liksom, liksom Livnärt mig på liksom Lite avfall en tid och Samlat styrka Så då ska jag liksom Då ska jag utöva den perfekta hämnen För att liksom Om du tänker svara med liksom så här Brutal styrka så då måste jag Då måste jag bli småaktig Och mm -hmm. att Under tiden i Ränsten har jag säkert haft tid På att funda på en massa grejer så där, jag skulle typ byta ut alla dina proteindrinka mot Kiss. Jag skulle liksom, liksom riva ut liksom sidan 30-20 i alla dina böcker. Liksom riktigt sådär, men sen kommer jag fram till, men, hur skulle det vara om jag skulle göra någonting som skulle liksom, driva dig till vansinne och det skulle vara jättesvårt att fixa. Så att grejen mm. är att liksom, med mina otroliga skådespel talanger och mitt sinne för, uh, för förvirring och kaos och liksom det faktum att jag förmodligen har förlorat en del viktiggandes den är och gett vad nu Pennywise har så fint så, så att ge mig i kloaken. Vi går verkligen hårt på de här lite litterära refer mm. referenserna när vi börjar. Uh, att, så jag ska kräla ut och sen ska jag snygga upp mig lite. Och sen så ska jag liksom haltat till magistraten. Och sen ska jag säga, nej men hej, jag heter Nikolaj von Fehr. Och sen så ska jag liksom söka alla möjliga papper och liksom lämna in all, all növen info. Och sen en dag när du sitter där hemma i god aror, säkert kanske en månad efteråt. Så skulle du få ett brev. Och så skulle du märka att nu saknas det ett H i slutet av mitt namn. Nu är jag liksom Nikolaj von V på det här pappret. Och skulle mm. säga, ah, ja men det är säkert bara ett styrkfäl att liksom, what the fuck Men sen skulle du bara få mm. med de här brev och det skulle, som ni till Nikolaj Von V att mm. som där H är helt borta och att och jag vet att liksom det är sån där liten sak att det där H är borta men jag vet att det skulle störa dig så in i helvete att liksom varenda brev du skulle få skulle till sist vara liksom som en rostig spik i hjärnan och sen liksom, så ska jag se till att liksom, som så här dubbelansöka så att det ska ligga vara en annan ändring på gång så att om du försöker ändra tillbaka så måste den där och behandlas först och eftersom jag började så ska jag bara hela tiden undlåta låta lämna in de där papperna så det pågår typ för alltid så att det är bara fast i någon så där by byråkrati i helvetet så liksom i många år framåt så kommer det att heta Nikolaj von V inte von Fe så och jag vet att det skulle driva dig helt fucking vansinne. Och till sist så skulle du bli mm. liksom så fucking upprörd. Att liksom du skulle vara nära på att Och förstås för att gå saker till det så sätter du en massa killar liksom insekter i ett kylskåp. För du vill liksom återuppreppa till kakstätter. Men då, mm. då liksom då bara liksom kommer hit någonstans ifrån och, och bitar ballarna av dig. Ja. Skrika, bala, bala, bala! Ja. Oh, oh. Ja, som sagt <laughs> bara så att du vet jag har redan nu levt igenom det där Jaha. i åratal så har brev adresserats till Fe fon <laughs> för att datasystemen har inte klarat av att det finns ett tur delat efter no. <laughs> det låter som världens sämsta försöka skriva Stefan gå live iPhone ja ja och sen är de sen så de men fel fel liksom förnamn det så liksom tack jag vet redan om det där jag har redan jag har levt med dig fucking 20 år ja hur är värt att nästa jag har peniwe som är jorden ja. men men okej faktiskt liksom för att ta, liksom Liksom, vi är ändå all thing då, för jag måste ju ge tillbaka här ännu innan vi avslutar. Okej, okay. fine. Jag ska ta och stoppa liksom mina händer ner i mina byxor. Okej? Okay. Nej, nej, och för... jag vänta, Nej, vänta. Okej, stopp. Nej, don't do och, it, man. Och föra för runt då. Nej, nej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej, <laughs> nej. Okej, okay, stopp. det. ska jag gå fram. <laughs> nej. <laughs> ja. Sen ska jag gå fram till din fina datorbord. No. Och jag ska lägga händerna över din keyboard. Nej. Och din mus. Nej! Jag ska föra dem sådär, sådär liksom sådär kärleksfullt över varje tangent. Nej! Och lite in i mellanrummen. Ah. Tack! Super fuck you! Oh. <laughs> vad är det för sjukjävla liksom med Korravitto? Why would you do that? Liksom här kan vi ha en fin diskussion om våld och liksom Pennywise och så börjar du med sån där fucking filth <laughs> oh. Ja Det var något som växer inom mig ibland mm. Jag tycker du borde döpa för att <laughs> Vad är det? Varför? För att du är, du, är du är en absolut dick. Och så, liksom, den där absolut fucking i huvudet är liksom typ Den enda psykiska störningen Jag har inget fucking klart på mitt tangentbord. Och en dickolaj. För att sen kommer kommer det någon att adressera fel. Och så blir det liksom dickolaj, vålde. Så det blir liksom, så är det där Våld. Ja, that's right. Mm. Fucking... As. Something. Mm. Uh, uh, jag vill inte göra det här programmet med. <laughs> ja, mina damer och herrar. Det här har varit triggarvarning. Vi är alla kärrade. Ät en kug. Triggarvarning!